Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Abiton avsnitt 117. Det här är Nico tillsammans med Färnan. Ja, yeah, ja. Och i veckans avsnitt kommer vi prata mer om spelarnas i Creed Origins och South Park The Fractured Bird Hole. Jag kommer prata om filmerna Power Rangers och vad som kan vara årets sämsta film. Veckans ämnen är Nördvärldens bästa singlar och Piratkopiering nu mot förr. Men Färnan, vad har du nördat? Yeah. Det, det, nu har det varit en sån här kort vecka igen Eller det, inte kort en kort vecka kort veckan är precis lika lång som vanligt Men jag har haft fruktansvärt lite tid Jag har spelat mm. South Park i stort sett hela veckan mm. Så jävla lite tid Så kort har inte veckan varit För jag har hunnit lagt typ 12 timmar på den sen förra avsnittet och, och för mig är det fan mycket på en vecka Ändå Jag tror mig vara ganska nära slutet Okej okay. Jag har några åsikter som jag skulle vilja ändra lite grann tror jag, om, om uh, the Butt Hole faktiskt Okej, okay. shoot F Vet de kanske, de kanske är närmare den där gränsen ändå än vad, vad de är i början Den här over the top Ja, exakt, de närmar sig det väldigt mycket skulle jag säga In, men inte På vilken alls, front? Men, alltså, men inte alls på samma sjuka nivå som det är i Stick of Truth Okay. I Stick of Truth var det ju verkligen så här konstigt. Och så dök det upp okay. från ingenstans. Det här när han åker upp i, i skeppet och när, när han blir probad ah. och han får sin... Ah, <laughs> hela, den bit, alltså det, hela den biten är ju bara sjuk. Det är bara en konstig jävla historia för att lösa ett problem de har fått till i spelet. Jo, precis. I, i The Fretched Bar Hole känner jag inte att de har den grejen. Utom här känns det verkligen som att de är mera på mera som de är i tv-serien. Tv verkligen så här Adresserar lite normalare problem, men på en lite sjukare nivå. Eller vad man ska kalla det för. Det är svårt att förklara, men jag känner ändå att de. De är ju, de är ju galnare än, än vad jag har sagt tidigare. Ja, men det är också lite mera. Mitt i prick än vad det var i South Park om man säger så. Eller i, i, i, en i Stick of Truth. Stick of truth, ja. Skulle jag säga. Så att det, det blir bättre och bättre. Alltså, jag är både där, jag och nej. För jag, Den är inte lika sjuk just det som du tog upp proben och det. Mm, mm. Ingen som på den nivån tycker jag alls finns i det här spelet. Absolut Effective inte Patrol. Absolut inte. Men det är mycket mera humor det talandet Och dra på den gränsen mm. som jag kanske är. Som jag. Tycker, de följer en bättre rak linje. Ja. I liksom, och var det liksom det var upp och ner, upp och ner där jättehöga liksom be, liksom nivåer och så kunde det ibland vara så här, ganska lågmält. Men för du, du, för du pratade alltså att... ju, du pratade ju en del om det här, här med att när man väljer vilket kön man är eller man, vilken sexualitet ja, man känner sig att vara och jag gjorde det skittråkigt. Jag jag körde rakt av mig jag gjorde likadant. Ja, Bara för att se vad som händer Och då ja. tycker jag att de gör Då tycker jag att det blir ganska schysst satir av det hela ja, Och där, får, där kliver de ändå ganska Alltså inte Det är inte att kliva förbi gränsen på något sätt Så utan mm. det är Det är ju bara att visa hur sjukt Hela det är ska jag säga För jag valde Caucasian eller European Straight vad de, nu, de använder ett par fina ord Som jag faktiskt inte, tyvärr inte kommer ihåg just, för nu, just nu Jag tror det är cisgender Och transgender Ja, ah. hur som jag, jag valde en straight Vit europe. Mm. Och, och när du kliver ut från skolan För det här är inte jättemycket spoiler för det här, Du får bestämma vad du är för kön helt enkelt Absolut När du kommer ut ur det rummet Eller kommer ut från skolan där du gör det här Så kommer du förbi en pickup truck med fyra snubbar i som ska puckla på dig vad du än väljer mm. det spelar verkligen, det spel, jag, jag tror inte det spelar någon roll åtminstone och det tycker jag är det, alltså jag tycker att det är sjukt och det, det, det är liksom kul på, på något sätt just mm. det här att det spelar liksom ingen roll vad jag väljer det finns alltid folk som kommer att hata dig för vad du än, alltså kommer alltid finnas folk som hatar mm. det är i alla fall vad, det, vad, den, vad de scenerna säger mig och, och det får mig att dra lite grann på smilbanden mm. just för att det spelar ingen roll. Det kommer alltid finnas en grupp eller ett par människor eller någon som hatar någon annan. Och det spelar ingen roll för vad. Mm. Så kommer det alltid det är ju det att finnas som var lite, tyvärr. Det var ju det som var lite South Park gänget fick skit för. Eftersom de gick ut innan och sa att det här... Ja, men val du gör har påverkan på hur du sig emot i spelet och liknande. Mm, mm. Och det gör det ju inte. Där ljög de ju rakt ut, för det spelar ingen roll vad du väljer. Du kommer ändå få skit emot dig. Mm. Så de fick skit av det, och det tycker jag att de, de gick ut och sa helt fel. Jag håller med dig, det var roligt ändå att hade jag spelat som svart, då hade, det ju, då hade jag ju fått den där lite, lite den här mörkare mot den att, ja men, vi tycker inte vi är så här, vita rednecks, vi tycker inte om svarta och det där. Men nu så fanns det liksom nu spelar det ingen roll om du är vit eller svart hade de tagit bort det vita att, spelade du svart, då hände det mm. då hade det ju varit precis som de sa men ja. nu spelade ingen roll vad du valde så det är lite det som var lite fail från deras håll vad de gick ut sa innan men jag håller med dig, jag tyckte det var schysst att spela ingen roll att jag är vit straight dude, det tycker inte de om där man bara <laughs> Okej, okay, ja, ja. Nej, men Kör på ändå liksom Däremot så, däremot så mm. kan jag aldrig ens Försöka fantisera ihop hur det Faktiskt skulle kännas om Man gjorde alltså en transgen Transgender Svart karaktär direkt från början Om man blev påpucklad mm. av det här på en gång Så jag kan, Nej, jag kan tänka mig Att det känns jävligt mycket hårdare mm. Om du faktiskt eh, eh, kategorisera dig på det sättet. Eller alltså, inte, inte kategorisera. Men om du väljer en karaktär på det sättet och du kanske känner att du är utsatt redan på riktigt, mm. alltså utanför i, i ditt vanliga liv. Då kan jag tänka jag mig att ses. det där känns mycket, mycket hårdare än vad det gör för dig och mig till exempel som är väldigt privilegierade på det sättet. Mm. Så att, ja, ja, men, ja, ja. ja, ja. Ur min synvinkel, så ju... som jag spelade det Så tyckte jag att det var Det, det är ju ett kul finger åt hela världen På något vis ja. Men sen finns det ju siduppdrag som de gör senare med Där man jobbar för polisen mm. Och det är lite mera Ordentligt <laughs> liksom Kritik mot samhället och det för då spelar det ingen Alltså varje gång du hjälper polisen mm. Så är det för att stoppa någon Jätteond Mafia skurk eller någonting och det visar sig, det spelar ingen det kan vara liksom, det är en av de här kidsens farsa. Ja. Och det enda som får att han är maffiaboss det är för att han är svart och har pengar. Och bara, <laughs> va? Ja, det, ah, och, så bara, det... Nej, och, och det är massor där, och där är det mer det här som de sa innan, att vi tar det här samhällskritiken och tar en extra nivå. det gör de. Men det är just det där, det spelar ingen, det där när du väljer vad du är för ras och sånt om du är vit, om du är svart vad du har för kön och liknande det spelar egentligen ingen roll men just de har även delar i spelet som är väldigt mörka på så sätt också. Ja, man, man, får, man får ju, man får ju en, en ganska schysst tankeställare där jag tror att jag fick det redan på första avsnittet och jag, eller första avsnittet första uppdraget med, man mm. gör åt polisen där så känner jag redan mm. där att det fick en liten halv sur smak i, i munnen för att jag misstänkte att det var det det var på väg emot Samhällskritik, det gör de ju absolut. Det, hela spelet är uppbyggt på det. Så att det sen får man, sen får, måste man ju tolka det på ja, olika sätt. Eller så kommer man ju tolka det på olika sätt. Så att olika ja, saker absolut. kommer ju betyda olika saker för ja, olika människor. Mm. Och sen där gör de lite samhällskritik. Och det kommer ju också spåra typ över gränsen också senare i spelet. Jag vet inte om du kommer så långt, men det, det finns grejer i spelet som man är så här. Okej, ja, nu tog vi ett steg extra utöver det som man pra, hade kunnat säga Pratar du normala. fortfarande om poliserna nu, eller? Ja, det är ja. typ sista uppdraget med poliserna Jag tror bestämt att jag är klar med poliserna, om vi säger så, så, ja, att jag, då, så ja. då, Jag vet, Jag tror att jag ja, förstår är... precis vad du pratar om, om vi säger så Ja, precis, för där tar man ju ett extra steg, liksom Nu har vi kört här, ja, men kritiken mot poliser och ditt och datan. Ja, där tog vi steget extra Exakt, och du känner det ganska tydligt när det händer Du sitter där och spelar och spelar och du tänker så här. Wow, är det verkligen så här? Det, det här är ändå... Det är väldigt mycket fördomar om poliser och om, meni, alltså om människor. Och de, de försöker krama in så mycket liksom, sånt som möjligt. Och så bara så här, som en handvändning. Så bara, oh, nej men okej, okay, shit, nu gick vi över gränsen. Där passerade vi. Precis den laddningsscenen där. Där passerade mm. vi gränsen. Så att det, <laughs> det är ganska tydligt på det sättet. Och, och det vill jag ändå ge dem att de... de den finns ju fortfarande där, det finns ju där Så mm. att det, det är ju närmare stick of truth Än vad jag trodde från början om vi säger så Okej okay. mm. Men you like eller? Ja, absolut Jag tänkte jag skulle försöka spela klart det innan, innan jag Sa allt för mycket Men ja, jag gillar det jättemycket Jag sitter och försöker få ihop så mycket tid som möjligt på det För att kunna hinna spela igenom det Och det här mm. spelet dock Gentemot det första Så vill jag faktiskt fortsätta att spela Alla sidouppdragen med Okay. Alltså jag vill göra de här. Det finns ju några där du ska sätta ut eh, posters eller så här, vad heter något foton på någon kille som gör stand-up eller vad det är. Det är ju bara ett sidouppdrag mm. antar jag för det är jag inte klar med. Eh, det vill jag springa runt och leta efter vart de sitter någonstans, och, och, eller vart man ska mm. sätta upp dem och springa och leta. Det har jag fan gjort till en grej att springa runt och leta efter de här fotografierna eller de ritade teckningarna. Ja, det tycker jag är att Springa runt och försöka se vart de är gömda någonstans, och, och hela den biten. Så det. Jag kommer nog kanske att fortsätta spela spelet efter att jag är färdig också. Ja, men just den grejen som du tog upp med de här teckningarna. Mm, mm. Det är så jäkla kul för de gör en grej av det hela sen längre in i spelet. Ja. I början är det bara teckningar, du fattar inte. Och sen bygger de på hela det. Och sen de har man fått det hela där. Man bara, åh, jag ska hitta alla och se. Börjar kolla närmare på bilderna mm. för de är ju helt sjuka. Ja, visst, verkligen. Och det som du säger, det, jag misstänker att det finns någon poäng bakom dem allihopa sen i slutet, eller? Jag vet inte hur långt du har kommit i spelet. De gör en... Grej av det. Ja. Det har ingenting riktigt med teckningar att göra utan det är storybaserat. Okej, okay. ja, men då har, jag, då har jag klarat av det också, tror jag. För ja. att jag satt nämligen och i början eller när jag hittade de första bilderna eller framåt, vad ska jag säga då? Bild 5, 6, 7 där någonstans kanske. Mm. Då började, började man ju misstänka saker. Eller inte ja. mist, men man började liksom fatta och koppla ihop ett och ett liksom. Och sen har jag gjort uppdrag efter det som anspelar på det, ja. Och det verkar ju vara någonting de gör i tv-serien också så att Jaha, okej okay. Allt som de gör i det här spelet är lite Uttaget från tv-serien Och sånt. Mm, mm. För det är samma sak innan det här spelet kom ut Så fanns det så i USA Släppte de avsnitt Ett avsnitt inför spelet Okej okay. Tyvärr ligger vi så långt efter så Med spelen får man två månader Via Play vilka som har South Park ah. Men den säsongen finns inte med Så ah. det är just det ah. avsnittet som man, de vill Att man ska se inför spelet mm -hmm. Finns inte i Sverige just nu Surt. Så det var jättesynt för jag ville verkligen Gå in och se det innan jag såg men sen bara, Nej det var det fanns inte för oss i Sverige Nej nej men då När vi ändå är inne på skiten då, så drar vi av de funderingar jag har för att ja. jag, jag gick in i Stick of Truth igen Okay. I här i helgen, för jag hade min brossa över som ville att jag skulle visa lite grann, eller visa lite spel. Så då sa jag det att vi kan ju hoppa in i Stick of Truth så kan du få prova att spela det liksom. Mm. Och han tog ju en helt annan tid på sig att gå igenom och titta på saker och ting som jag inte gjorde i början, ska jag säga, i just Stick of Truth. Och okay. Det finns någon billboard eller någon anslagstavla på, på vad är det? är det, stadshuset eller någonting sånt där. Okay. Där du kan kika på Och där finns det ett reklamblad Från spelet som kommer Är det här Aha. någonting som är tillagt I efterhand Eller är det här någonting som du kommer ihåg Fanns redan när du spelade spelet Nej det här kan Det vet jag faktiskt inte Det kan vara så att de har varit så smarta Och lagt in det innan Eftersom ingen tänkte på att bara, Åh vilken kul grej men... För det är inget skitstort Utan det är den här Who is the coon och så bara en okay. bild på hans lilla ansiktsmask och ett frågetecken. Som ja, sitter ja. liksom på ett A4-papper mitt på den jäveln. Alltså jag, satt och, jag höll på att tappa hakan för brorsan satt där och styrde och grejade och så bara åh, jag går in och tittar på anslagstavlan här. Så sitter mm. det lite coola bilder och det sitter lite så här. åh, vill du köpa äpplen? Eller, alla möjliga konstiga lappar satt uh -huh. där och så bara, vad fan? Who is the coon? Vad fan, det där känner jag igen. Det där är ju för fan från nästa spel. Uh -huh. Det här måste ju vara ute långt innan dess. Men men sen var jag lite nyfiken just eftersom att de har lagt in censureringen efterhand. Så kanske de har mm. lagt in även sådana här detaljer efterhand också. Det kan vara men sen också Kun och de har ju funnits länge i tv-serien. Mm, mm. Så jo, det kan men ju ändå också ändå, vara jag, därifrån, jag tyckte det var lite kul, eller jag tyckte det var en kul detalj så där bara. Speciellt när, när spelet kom därefter, eller när jag hade jo, spelet absolut. att spela därefter. Det kan ju vara att de har tänkt så pass långt innan eller så är det bara från tv serien det vet man ju inte. Men... Så det kan nog ha funnits in sen innan och sen att de har använt det som en hint fast folk inte har, vad jag har sett det, i alla fall, börjat göra sina fan om det. Ja, nej, nej, men precis, precis. Men då så... Nej, men det är riktigt kul och jag ser fram emot att höra vad du tycker när du har helt och spelat klart det. Ja, jag tänkte att jag kanske drar igenom en, en liten snabbis igen sen när det är helt färdigt. Men förhoppningsvis är, mm. det, är det väl till nästa vecka skulle jag tro. Precis. Så vi avvaktar med betyg på det, för det kan vi ta upp nu på en gång när vi ändå håller på. Eh, jag skulle egentligen ha tagit upp det innan, men nu glömde jag helt bort det. Eh, vi har ju två lite ändringar i både en för avsnittet och ett för bloggen. På bloggen är det att jag har börjat lagt upp texter- för förra veckan var jag helt jag var sjuk och var helt borta i huvudet. Så jag lyssnade om på avsnittet och bara, vad säger jag för något? För jag pratade om Super Mario Odyssey och sa att jag gillade det och sånt. Men jag kommer inte fram till hur mycket jag gillar eller någonting. Så jag tänkte att från och med nu ska jag börja lägga upp lite texter på bloggen- inte bara det när jag missnar på mig själv på, i avsnitten <laughs> utan även andra texter så funderingar och sånt jag har lite blogginlägg så att ni kan gå in och läsa. Det andra var att vi la upp på Facebook en fråga om vi ska börja med poängsystem. Och det fick de tyckte de flesta att vi skulle börja göra så nu kommer vi börja med ett stjärnsystem på de spel och sånt som vi har spelat färdigt och liknande eller spelat så pass långt att vi tycker att vi kan ge betyg på det. Och det är stjärnsystemet går från 1 till 5 där 1 är dåligt, 2 är mindre bra, 3 är bra, 4 är mycket bra och 5 är helt jävla amazing. Så där har ni graderna så kan ni liksom hänga med i ungefär vad vi tycker om grejerna efteråt. Eftersom vi babblar och ger våra intryck och sen ger vi lite mer, det här är vad vi lite mer ordentligt trycker. Men lyssna på vad vi säger också för det är viktigare än några små poäng. Ska vi hoppa in vad jag har nördat lite mer Assassin's Creed. Shoot. Förra veckan hade jag spelat ungefär 13 timmar tror jag sa. Nu har jag spelat 23,5 timme. Så jag har spelat ungefär 10 timmar till. Spelet. Jag tänkte gå någonting på storyn Det är där efter de här 13 timmarna. Så jag tog upp lite grundstoryn Efter 13 timmar öppnades hela spelet. Det är då jag kunde gå ut på hela kartan. Nu har jag spelat nästan 24 timmar och jag har spelat ungefär halva av kartan. Så jag har lite mer att göra, städer upptäcka och massa och sånt där. Det är ordentliga laddningstider i det här spelet, det måste man vara beredd på. Som vissa, som SS Creed-spel har haft förut, det är ordentliga laddningstider. Det är buggar och små grejer som inte är, just, alltså med så här öppna spel och sånt, det är ganska klassiskt nu för tiden. Att spelet är inte jätteflytande hela tiden. Men för det mesta är spelet jätteroligt, öppet. Jag sa ju det här om att göra crafting för vapen och rustning och allting. Jätteroligt. Även gå ut, om du ser en pyramid i liksom fjärran. Gå till den. Det har jag gjort. Jag gick till den, klättade upp för hela. Gled ner, Och så där inne fanns det skatter, bättre vapen och sånt. Då så ska du försöka lista ut hur du tar det till grejer. Jätteroligt alltihop. Jag är helt inne i det här spelet. Till den grad att hade den här... Spelet haft en bättre story så hade det varit mitt Game of the Year. För jag tycker att alltså, Squidward Origins är så jäkla bra. Men det finns en helt okej okay story i spelet. Den är intressant, men den är inte tillräckligt kompakt och så här ordentligt utförd för att jag ska kunna ge den Game of the Year. Eftersom det finns ett annat spel som kom ut i år som har en mycket bättre story och jag är storyspelare. Så mycket av mina poäng väger just där. Det här kommer få jättehög placering för mitt Game of the Year i slut eller när vi tar det på första avsnittet nästa år. Men äh, jag har så kul med det som sagt. Ungefär 24 timmar in och jag vill bara sätta mig ner och spela hela tiden. Så jag jäkla roligt. Eh, som sagt, jag rekommenderar... Jag har inte spelat klart det på långa vägar. Men just där jag ligger just nu i spelet... Så är det en fyra av fem stjärnor som jag skulle ge den. Eftersom jag tycker det är så jäkla bra. Även fast den har de här buggarna. Det har lite så här halvtaskig story ibland. Och många uppdragen är väldigt lika varandra. Men i stora paketet så. Jag känner, så fort jag vaknar på morgonen. Vill jag sätta mig och spela istället för att åka på jobbet. Så det blir ofta gå upp en halvtimme tidigare. göra ett uppdrag innan jag åker till jobbet. Bara för att jag vill komma in i den här världen hela tiden. Och sen kommer vi till det roligare. Jag har ju kollat filmer den här veckan. Åh, mm, oh, det här är spänning. <laughs> uh, jag har kollat på två som inte är jättebra. En som, uh, ja, och det är Power Rangers. Och en som uh, är så jäkla värdelös. Vi börjar med Power Rangers. Uh, det är den nya Power Rangers från i år. Där uh, man har tagit lite det här Mighty Morphins Power Rangers-stuket. Och gjort en origin-story på det, fast det är modernt i då. Och det är exakt det där. Eh, Power Rangers, de hittar sina märken. De ska försöka bli Power Rangers och stoppa Rida. Klassiska. Grejen med det här spelet det Vänta, vänta, är, vänta, spelet vänta, vänta. Vem skulle de stoppa? Rida. Vem är det? Huvudskurken i Power Rangers. Ah, okej. Okay. r i t -A, Rita, men Rida är... Jag är, är jätte, det var mer så här, det var att jag har ingen aning om vilka de här människorna är. Typ vi har inte tittat Nej. på det här alls. Uh, det som är med det här, Det som jag tycker var coolt med gamla Mighty Morphin Power Rangers. Jag älskar de Mighty Morphin Power Rangers. Efter det bryr jag mig inte så mycket. Men just Mighty Morphin. Och det är ju direkterna och fightingen och allt sånt där. Det får man inte riktigt i den här filmen för den typ sista kvarten. Utan det är ett tonårsdrama genom hela, hela filmen. Och det är ju helt värdelöst. Alltså... Det här som man ville ha, de här coola fighting-scenerna De coola dräkterna, allting som alla har suttit och väntat på I varenda trailer Jag fattade det jag aldrig fick se det i trailer För det är fan inte med i filmen heller <laughs> Alltså, det är ju skitdåligt mm. Alltså nej, så Kan jag rekommendera Power Rangers? Nej, den skådespelaren var helt okej okay. Inte vad jag hade valt liksom, för de flesta rollerna Men de var okej okay. Det enda som jag inte gillar, det är hon som spelar Rita Hon är bra i andra roller, men inte i den här filmen men vi fick inga dräkter typ alls. Vi fick inga fighting-scener nästan alls. Förutom sista kvarten där man bara, oj nu slänger vi ihop allt. De slår lite varandra tre, fyra gånger. De tar in några, de här robotarna för att vi måste ju ha med det också. Nej, Två stjärnor får den här med betyg. Den är, är inte det... bra. Är det tänkt att bygga upp för något slags franchise på något vis? Eller alltså att det kommer fler filmer? eller Jag tänker just Best. om de inte har fått... Om de inte fick dräkterna förrän jättesent i filmen tänker jag. Om det är så att det ska komma en, ny, en film till där de mm. får liksom köra ett uppdrag rakt av, om man säger. Man skulle ju kunna tro det, men det är som klassiskt med filmer. Ska du kunna göra en sån här film och kunna fortsätta, då ska det ju vara intressant. Ja. Den var skitdålig och då har de ju tagit in dräkterna i slutet. Det måste ha varit ett kreativt val- som ah, okay. var helt fel. För att då ska vi bygga upp karaktärerna. Och karaktärerna var inte så pass intressanta. Det var tonårs liksom emodrama genom hela filmen. Tills de, oj, för det är det, de misslyckas hela tiden och får tagit upp sina dräkter För det, det är inifrån. Du måste hitta nej. ditt inre lugn och få ut dräkterna Och de misslyckas hela tiden. Men vad fan, då är det en tonårsdrama i det hela. Och jag, nej, det var så tråkigt. Skyddå, så kolla på är det tidigt 90-tal Eller slutet av 80-talet Där Mighty Morphin Power Rangers är så mycket bättre 5? någonting 93, 95... Passant? Ja, det är vad jag har framför mig här. Jag var tvungen ja, att försöka hitta den där reten. Det är tidigt, men... 92, 93 där någonting måste det ju ha varit. Ja, men det finns en 93, det finns en 95 och nu 2017. Ja. I alla fall vad jag kan se åtminstone. Precis, för då är det ju 93 där som ni ska kolla ifrån, för det var ju då det var det var berst och det var nu för tiden inte bra standard men det var fan så mycket bättre än den här filmen i alla fall. <laughs> och sist då, årets sämsta film som jag har sett hittills. Mycket, mycket sämre än Fast 8. Oh. Men, de har någonting gemensamt. Båda har ju Vin Diesel, Triple X, The Return of Sander Cage. Sämsta jävla filmen jag någonsin har sett. Nej, har du sett Triple X? Vilket jäkla skit. För jag vet att du har snackat om den här. Varför? Jag måste se dig jobba. Om ja, jag ska ta kolla på den. Alltså, vilken råddinga. Alltså, vad alltså, hittar du den här någonstans då? Eh, jag hyrde den från Playstation Store. Nej, då måste jag, och, jag måste. titta. Alltså, jag måste in och titta. Vilket skräp. Du vet, när du, du gnäller lite på Wonder Woman, det här när hon glider på golvet och gör den här sparken. Ja, exakt, exakt. Tänk att du tar henne när hon gör den och så skickar du henne längst E4 på en isväg. Då har du lite den här filmen, vad, hur långt de kan glida. Bara, ja men vi ska glida under den här dörren. Ja, vänta, jag lägger mig på sidan och typ vilar i en halv minut innan jag kommer igenom dörren. Alltså, ger! Yeah. Fick skit! Alltså, den är helt värdelös. Och sen, skådespelarna, de, ja, men det är som i state de lämnar lämnade skådespeleri hemma. Alltså, okay. de... Jag satt och kollade när Vindice skulle göra den här ah, lite player och hålla på med brudarna. Så jag blev illa månd och skämdes och var tvungen att kolla mellan fingrarna. För det är som att se en skräckfilm för fan och jävla släm den här. <laughs> och de har ju med så här skådespelare som har varit bra i andra serier. Mm. Som The Hound från äh, Game of Thrones. Ja. Och de har med. Äh, hon är ett. Hon är med i Orange is the New Black. Hon var med lite som en kärleksintresse till den här huvudtjejen mm -hmm. i någon säsong. De har varit jättebra i andra liksom, serier. Och så kommer mm. de in här och jag skäms över det hur de är. Men jag tror inte det är deras fel utan det är just manuset de vad det här karaktären ska spela. Och de gör det och det är ju så jävla dåligt. Och även fightingen. Det finns en snubbe här som jag har satt i andra filmer som kan det här Liksom ordentlig, så här, jag vet inte om det är kung fu eller någonting. Och han, jag vet att han kan det. Och han kan ju snygga moves. Och tänk att du tar en Jackie Chan-film och ska göra de olika grejerna som han gör där. Men att allting har liner i sig. Och man ser att de inte ens nuddar varandra och allt är dåligt gjort. Alltså jag skäms. Alltså den här filmen, jag skäms. Och det värsta är att alla som är med i den här filmen är så dåliga förutom Samuel L. Jackson som är lite rolig och han försvinner i första som händer i första så här minuterna så försvinner han och efter det är det bara bajsmacka hashtag bajsmacka det är filmen alltså skräp men okej, okay, men vänta, okay, om, om, vi, om, vi, om vi kliver bort ifrån att det är skräp, mm. vad va handlar den om? Dra liksom en, vad handlar filmen om? Uh, Samuel L. Jacksons karaktär, mm. uh, han står och, vet du vem Neymar i F F FC Barcelona fotbollsspelaren är? Nej. Nej, han ska bli den nya X i alla fall För han kan ju sparka boll Och kanske såhär, det kommer in några Och så gör de det här som i X. Att de ska låtsas göra ett äh, rån Eller hota ah, Samuel L. Okay. Jacksons karaktär Ja, ah, kafé, och han tar, kafé Precis, och de sitter ju på ett kaffe. Och när man säger det man, Men jag bara får upp och spelar kan inte Det slutar med att han tar typ upp en sån här Och vad heter Hållare för servetter och använder den som är fotboll. Och sparkar bort vapnena från de som kommer in. Och ska råna stället. Eh, hashtag Bysmaka. Och. Sen helt plötsligt från ingenstans. Faller det ner som en satellit. Och hela spelet stället sprängs. Så Samuel L. Jackson och Neymar och alla anses ju vara döda. Och. Och det är ju liksom. Och så är det någon så här grupp som har tagit som har tagit den här själva apparaten som, har, som stänger av de här olika satelliterna och får dem att stöta för att de vill stoppa spionerit från alla så här FBI CIA Jones, och så de störtar de här om inte alla slutar spionera och det är ju det, och så tar de in, ah, men vem kan stoppa de här? Jo, Sandra Cage, gubben som ska surfa på bilar och äh, skjut er själva. Usch, vad dålig den här. Alltså, nej, alltså jag, jag hatar den. Okay, Hata men... är ett väldigt starkt ord och jag hatar okej, <laughs> ja, okej. Men men filmen. Okay, okay. Eh, Samuel L. Jackson försöker träna upp en ny huset exploderar de räknas som döda mm. alla andra vem nu, eller ja, nästa chef ovanför Precis. Samuel L. Jackson bestämmer sig mm. för att vi måste ju inkalla Triple X igen. Precis. Ja, tung står du va? Ja, ja, men skitbra. Ja, men lugn, ja, ja, skitbra ja. Så nu ska han stoppa de som försöker stoppa USA:s regering från att spionera på andra. Mm ja Eller alla olika spionageuppdrag ah, Okej, okay, okay. han, han, okay. han, han ska bara Fimpa alla All spionering alltså. Så att de kan göra vad fan de vill Okej, ah, okej okay, okay. ah, Nej, men eh... mm. Nej <laughs> jag, vill, jag vill höra dig säga hashtag bajsmacka <laughs> Nej, inte först jag sett den inte för, eh, okay. jag, jag, Finns den på eh, Playstation då, då ska jag in och titta på den Till mm. nästa vecka, jag lovar, jag ska in och titta på den Ska vi se Gör hur det gillar det, vi... det faktiskt är Uh, tyvärr kan vi ju inte ge minus i stjärnor Så jag ger en <laughs> en av fem stjärnor Är det inte hashtag... vi som sätter reglerna? Så egentligen kan vi ju sätta minus om vi vill Ja, alltså nej, men vi, vi ger en sån där svartstjärna Lite så här ruttnande som håller bara <laughs> Förstör hela alltihop <laughs> Alltså, nej Jag trodde fast 8 att det fanns ingenting Som kunde bli sämre än den där jäkla Liksom tågekraschen Och så kommer Hashtag bajsmacka och bara Juhu, här är jag är, vilket jävla skit. <laughs> alltså, jag kan inte... Jag vet inte. <laughs> Men, finns, det, finns det inga bra... Alltså, skådespelare... Någonting måste ju vara bra med en. Jo, Samuel L. Jackson, han dör. <laughs> i första, vad de säger i alla fall. Jag tänker inte... Liksom, jag tänker inte säga om han dör, om han inte dör någonting. Samuel L. Jackson är det bra. Och han försvinner första fem minuterna, typ. Ja. Okej, okay, okej. Okay, ja, Mm. mm. Pinsamt, vi går vidare till nyheter Jag blir illa illamående Absolut, absolut Nej, jo, nej, jo, nej, jo, jo, jo. Vi tar nyheter först Det har ju varit Paris Games Sony Paris Games Week har ju varit Mm och där fick vi 14 nya PS4-slash-PSVR-spel. Jo. Och det här är en lista från IGN, så jag tänker läsa namnet på spelen och vad det handlar om. Jag går igenom alla spelen och sen så kan vi ta, säga om vi tycker någon av dem var speciellt intressant av de tre Absolut. Första är The Hong Kong Massacre. Är en snygg top-down action shooter som kommer att släppas i PlayStation 4 någon gång i 2018? Det är den första titeln från indie Studion Vreski, ett tvåpersonsutvättningslag från Sverige. The Garden Between är en berättelsebaserad pusselspel från utvecklaren The Voxel Agents till för Playstation 4. Tennis World Tour meddelas för release på Playstation 4 våren 2018. Spelet är utformat för att vara en andlig efterföljare till topspin och utvecklas av talanger bakom ovanämnda te tennisserie. Megalith, en ny Playstation VR-spel, blev tillkännaget för release i 2018. Utvecklat av Destructive Games som inkluderar veterantalanger från Insonic Games. Megalith är en shooter. där spelare kontrollerar massiva titans och blir en gud. Bow to Blood, en ny processuell upplevelse från Tvibetoy. Ger spelare roller som en kapten på futuristiskt flygande piratskepp. Det färgstarka PlayStation VR-spelet kommer att släppas någon gång år 2018. Ultra Wings, ett pilotwing inspelar flygsimulator VR-spel som tidigare lanseras på Oculus Rift och HTC Vive. Det känner gas för PlayStation VR och kommer att släppas snart för plattformen. Sprint Vector, som redan bekräftas för release på Oculus Rift och HTC Vive. Kommer till Playstation VR. Ett utgivningsdatum för Survivors futuristiska första personliga körspel har ännu inte meddelats för plattformen. Dead Hungry. Det snabbfyllda zombiespelet. Kommer till Playstation VR. Q Games. Löjligt, löjliga virtuella verklighetstitel kommer att släppas på PSVR den 31 oktober precis i tid för Halloween. Stiffled. Ute nu för Playstation VR. Ett oroväckande. Skräckspel där spelaren måste göra ljud för att belysa det ton svarta världen runt dem. Men det gör risken att varna fiender vare sig som lurar i mörkret. League of War VR Arena. The Virtual Verklighetsstabellkrigssystemsspelet. Säg det här snabbt flera gånger. Verklighetsstabellkrigssimulatoringsspelet från Monkey Fun. Till kännande gavs för Playstation VR. Spelet kommer att släppas den 7 november för plattformen. Du kan inte sitta och skratta. Det var inte fan svårt att läsa det som det är. Ett pulserande ryftspel från Halo There. Till kännande för release på Playstation 4. Hour. Ute nu för Playstation 4. Spelet sätter spelare i rollen som ett barn. Som efter att ha befunnit sig ensam i underligt värld. att kan förvandlas till en drake. Och sväva balandmolnen. Erika, nya fullfilms titel från Favorworks, avslöjade för PlayStation 4 I spelet måste spelaren hjälpa Erika att fatta olika beslut. Spelet använder Sonys nya PlayLink-funktion som låter dig styra utvalda PS4-titlar med din smartphone. Blood and Truth, en ny titel från London Studio avslöjades för Playstation VR. Det kommande actionspelet bygger på grunder som studion skapat med The London Heist för att skapa en mer fleshed out expansiv upplevelse. Vi fick också se lite trailer på spel som God of War, Spider-Man, The Last of Us med mera. Vad tyckte du såg intressant ut av dessa? Jag ska säga så här: att jag tyckte såg absolut mest intressant ut är nog faktiskt spelet Erika där. Okay. Det, det såg i alla fall väldigt jag, jag tyckte det såg väldigt intressant ut För det kändes det inte som att Den blicken jag fick det Var inte att du spelade som Erika mm. Utom att du var mer en Alltså det kändes mer som att du Assisterade henne Inte så mycket som att du styrde henne mm. det, på, på något Precis. vis Och, och det, det lockade mig lite grann i alla fall Just att det, det, det är någonting Jag skulle vilja kolla in det var lite tell över det hela. Att du fick liksom göra ganska tunga val och liksom vem ska du lita på och sånt där. Så det kan nog vara riktigt schysst. Och just att du Jag förstår inte riktigt det här med telefonen. För oftast Länkar att du är flera stycken som gör olika val. Mm. Men, mm. fine. Det såg intressant ut ändå. Så. Vem Absolut. vet? Tanken kanske är att du ska kunna styra alltså, även den du spelar emot. Alltså, det, mm. Förstår du vad jag menar? Alltså, att den... Att du ja, ska kunna spela mot varandra Så att ni båda två kan välja att Okej, okay, ska jag lita på personen eller ska jag inte lita på den Ska mm. jag hugga den i ryggen, ska jag inte göra det Alltså, tänker om du mm, och jag precis. skulle sitta och spela Till exempel, så kommer det in en person säger att du styr Erika Kommer mm. in en person, så kan jag välja Vad den personen ska göra mm. Till exempel, mm, det skulle ju vara skitintressant Jo, precis. För det är ju det som är just med Playlink som jag vill testa, men att man måste vara ett litet gäng och verkligen ha tid att sätta sig ner. Mm, mm, För det är ju att de har ju sådana här spel som mordmysterier och sådana där där alla tar sin person och så sitter man ja. med telefonen och man har olika uppdrag man måste göra men man, det är någon som är det bergar och sånt där. Mm, och det gör mm. ju verkligen schysst i sånt här, men det får man ju testa någon gång i framtiden helt enkelt. Ja, sen, där, sen var också faktiskt ett av dem som jag såg, tyckte var riktigt mm. intressant, det är Stifled. Okay. Där, där du egentligen gick i där skärmen var helt kolsvart och så var du tvungen mm. att kasta saker eller ge ifrån, ge, alltså göra ljud mm. eller göra så att andra saker gjorde ljud och ja, då precis. kunde du få se hur det såg ut runt omkring dig men bara genom ljudvågor antar jag alltså när de studsar mm. mot varandra och så så när ljudet har liksom studsat ut eller den har liksom ja studsat färdigt då försvinner allting igen så blir det kolsvart. Ja precis. Tänk väl för alla som har sett det, hur han använder sina ja, exakt. grejer. exakt. Den trailern såg ju riktigt cool ut. Alltså det är så här, man bara, åh cool första, och sen kommer första skurken, du blir tagen och sen bara, fuck it, <laughs> pallar inte. <laughs> det kan vara så, för att sen kommer man ju inte vilja gå en meter. Man kommer ju stå mm. still på samma plats och bara så här, står jag still här till ett länge så kommer de aldrig att hitta mig. <laughs> Nej, Precis. Jag tyckte den här som svenska studion The Hong Kong Massacre såg intressant ut. Mm. Men det är för att vi har ju spelat liknande spel som du och jag har ju spelat här, Zombie Nation och liknande. Ja, ja. Men det här såg lite mer vad ska man säga in, inte seriös men långsammare, men att du spelar som en person och det verkar finnas någonting. Så görs det rätt så kan det ändå vara ganska coolt för Zombie Nation det var ju bara kaos. Och risken är att det kan bli väldigt liknande här. Mm, mm. Det, såg nästa, det såg ut att påminna lite grann om uh, Marvel, Superheroes och Mega Eller vad det hette Ja lite så på, Lite det stuket på det såg du ut som i alla fall Men det, mm. jag kan hålla med jag, jag, jag skrev upp det faktiskt och tänkte att Det här det kan vara värt att hålla ett öga på det i alla fall Jo ja, precis Sen, sen är det, var det några av spelarna som jag skulle vilja Att du skaffade till VR Så vi kan sitta och prova Faktiskt <laughs> till, ex <laughs> till exempel Dead Hungry Äh, men det, det måste, ja men det måste vi bara prova Så flipa flippa börjare till zombies Det såg ju ut att vara askul mm. äh, Vet är det sprintvektor När de åkte äh, Rollerblades där nej Var det var det? det? Jag, jag tror det var sprintvektor i alla fall Jo, det stämmer, sprintvektor var det, absolut Det, det såg coolt ut Men jag såg också den här stora risken För ordentlig åksjuka Om det gör fel mm -hmm. Mm -hmm. <här> <här> Och sen det som jag tyckte var coolt som inte är spel men det är ju Tennis World Tour. För jag kommer ihåg jag spelade ett tennisspel på när jag skaffade 360, första gången. Mm. Och tennisspel är roligt att spela. Man tror inte det om man inte har spelat tidigare. Men det är så jäkla kul. Och blir det bra utvecklat så kan jag definitivt tänka mig att skaffa det här och bara latcha. Jag slutar med det jävla minnet. Tennis det här spel är skitroligt kan jag säga. Skaffa Pong. Men yeah. ge. <laughs> alltså vadå? Det är ju samma sak. Nej, här får du ju liksom Nej, nej, nej. nej, nej, nej, nej. försök inte. Försök inte Du måste ju se det. Du måste ju leva nej, in i deras berättelse. Nej, pong. Är Pong. Jag röstar Pong. På. Färdigt. Nästa nyhet. Enligt Variety är Warner Bros. TV och Tolkien-fastigheten i början av förhandling med Amazon Studios att utveckla Sagan om ringen tv-serie. Amazon CEO Jeff Bezos är påstådd personligt inblandade i samtalen. Det är viktigt att notera att en överenskommelse ännu inte har fastställts och företrädare för Warner Bros. och Amazon avstod från att kommentera de rapporterade förhandlingarna. Så har du ingen tv-serie, vad tror du? Aldrig. Inte en jävla chans, ska jag säga. Nej, Jag förstår inte varför. Så ja. Vi har ju filmerna säger... redan. Alltså, vi ja. behöver inte ha mer. Precis, det är det jag ville säga. Alltså, en av de mäktigaste filmerna som finns. Och bara, nej, vi ska ta det i tv-serie också, då? Ska ni gå? Gå? Gå? Ja. Gå? Sluta. Det kommer vara fyra säsonger av att gå. Sen kommer de fram till, vad heter det, det... Nej nej, nej, nej. Jag ser inte nödvändigheten i den heller. För det, det, det är inte en historia som går att dra ut hur mycket som helst. Nej, och vi har liksom ett mästerverk. Varför ska ni fucka upp det för? Nej. Sen, sen kan det ju vara så här då då. Det är, frågan är ju då snarare om de tänker ta universumet och göra en tv-serie på. Men Sagen om ringer vad finns det just där? Jag förstår om man tar hela det här. Vad heter det? silvermillion Silver eller vad fan det heter? Silverillion. Ja, och köra hela något sånt men just sagan om ringen. Jo, men de kan ju ta alltså de, de kan ju, det kan ju vara felciterat också. De kan ju vara så att de tänker Åh, vad heter landet? Eh, Mitt och du väl vad hetna? No, no, no, no. Ah, ja Blacka. Ah, skit samma. Ta hela alltså den världen. Mm. Jag kommer bara inte på vad det heter vad heter nu bara för det. Men ta och göra historier därifrån. Mm. Det det, det kan jag väl kanske kan ja. Det kanske jag kan se fungera, dock. De vill ju ha något här: we, we wanna be Game of Thrones, men det kommer inte funka. Sluta med. Nej, gör de på det sättet så kommer det inte fungera. Men jag tänker typ så här: de skulle ju kunna ta med och vad heter han då? Tom Bombadil, till exempel, skulle de ju kunna ha en serie om. Alltså, vad som händer där och hela den biten. För även, han är ju inte ens med i filmen. Nej. Så det skulle ju kunna vara intressant att se vad som, vad som händer där i hans skog, eller vad det är han bor i, för någonting. Så att, jag, jag kan ju se att det funkar, men det får ju inte vara på karaktärerna som är med i filmerna. Det ja, måste ju precis. vara någonting helt annat. Eller ja, det måste vara någonting annat. Det måste vara en annan historia i det hela. Utom det mm. kan inte vara just Sagan om ringen, om de inte ska ta och göra någon sån här konstig prequel så att de gör mm. vad som händer med ringen mellan att Sauron tappar den och Gold Gollum tappen. hittar den. Det ska vara om de gör någonting däremellan då. Mm. Bara för att se liksom hur ringen tar sig Från mästare till mästare Och har i ihjäl varandra Någonting sånt skulle väl kanske kunna funka Men det känns ju mest bara som utfyllnad Skrota Ja, vi går vidare eh, Det har ju varit BlizzCon Och vi har ju fått lite Olika nyheter därifrån Vi kan ju börja med Blizzard Chichana, gav World of Warcraft Classic Under sin BlizzCon 2007 Don Keynote vilket är ett klassiskt CE-serveralternativ för World of Warcraft. Classic, som för närvarande är under utveckling hos Blizzard, är ett försök att replikera känslan av att spela den ursprungliga World of Warcraft, men inte nödvändigt hur det spelades direkt vid lansering. Vi vill återskapa den spelupplevelse som vi alla haft från den ursprungliga klassiska World of Warcraft utan lanseringsupplevelsen, säger J. Allen Brack under BlizzCon-keynoten. Du är ju våran World of warcraft gamla spelare. Mm. Just Classic låter det som en intressant grej att gå tillbaka till början. Ja, det gör det. Mm. Det beror väl lite på hur... Jo, jag skulle tycka det var intressant. Jag skulle kunna tänka mig att göra det, ja. Jag mm. tror tyvärr inte att jag har så mycket tid i dagsläget att jag skulle kunna fastna i det igen. Men mm. jag skulle absolut kunna tycka det var intressant att få börja om från början. Just för att det är det som lite har skrämt mig idag, att jag har provat att hoppa in i Vovien WoW nu mm. i efterhand, men det är så in i är mycket nytt och det är så, in, alltså du vet jag hänger ju inte med på hälften ens av det. Mm. Eller alltså en tiondel kanske är lika så som när jag en gång i tiden spelade och det räcker inte långt för att överleva eller ta sig framåt liksom. Nej, ja. Eh, så pass för oss då För jag har ju sagt det förut Jag tycker inte alls om World of Warcraft För att jag har inte alls kommit in i det men eh, Så jag tänker nog Classic kommer inte hjälpa mig heller På den traven direkt Vi fick ju lite mer nyheter Vi fick en ny Overwatch-hjälte Vid namn Moria Avslöja, karaktären är en stödläkare Men kan också ge betydande skada Är det Moira Far, eller Moria eller Moria? stödläkare? Ja, uh, vad heter det på engelska? S men, Support eh, Healer. Ja, precis. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, men då är jag med. Ah, det lät bara så lustigt. Jag tänkte så ja, hur hittade du på det ordet? Men okej, okay, ja, men då är jag, jag med. använder Google Translate <laughs> för alla sina nyheter. <laughs> Nej, men det var, <laughs> det var inte så. Jag var bara nyfiken. Jag tänkte, fan, det där är ett ord som jag aldrig hört tidigare. Mm. Men då är jag med. Som ni undrar varför jag har svårt att läsa vissa nyheter ibland. Ja, <laughs> det är Google Translate. För ibland orkar jag inte översätta allting. Jag tror det är Moira, eftersom r i kommer före r och det är lite synd för Moria är en jättebra låt med Bloodbound, svensk grupp som ni kan kolla in. Skitbra låt. Nästa nyhet är Starcraft 2 blir gratis att spela. Från och med den 14 november kommer hela Wings of Liberty-kampanjen att vara fri för alla. Under tiden kommer det som redan har köpt Wings of Liberty få hela Heart of the Swarm gratis. Den här free to play versionen ger full tillgång till rankade stegar och fri tillgång till varje co-op commander upp till nivå 5. Gratis och gott, tror du det kommer rädda Starcraft 2 eftersom det har tappat ganska mycket? Ja, och bra fråga skulle jag säga. Det är ju värt att försöka, det skulle mm. jag, absolut, det är värt att prova. Men jag vet inte om det kommer dra in tillräckligt många till scenen så att det liksom kommer upp igen. Nej. Jag har, jag har jättedålig koll på hur mycket det faktiskt spelas professionellt fortfarande. För på det viset lär det väl inte dö, antar jag bara. Nej. Men det, det ja, jag är svårt att säga, skitsvårt att säga. För det, det kan ju vara så att alla vallfärdar dit nu mm. när det blir gratis bara för det. Och att åtminstone en jävla massa människor laddar ner eller köper spelet nu när det är gratis. Mm. Sen är ju frågan om du faktiskt plockar upp spelet och uh, faktiskt spelar det. Men det pirrar inte lite extra för dig då att komma in i det? bara Precis när du sa det nu så satt jag och funderade på Om jag hade spelet installerat eller inte Så att mm. det, det är klart Man kanske går in och kikar en gång till Det kanske mm. man kommer att göra, absolut Jag kommer nog kanske att väcka spelet till liv en gång till Det tror jag mm. Nice, nice Själv då förresten nej Ja, så alltså jag hade Innan jag såg den här nyheten tänkte jag Men undrar om jag och ska gå in och ta någon match Och sånt där och så såg jag trailer för det här Och såg alla nya karaktärer och sånt jobba Nope. <laughs> va, nya karaktärer ja men gå in och kolla, så jag känner inte igen hälften av det de visar. jag bara what the fuck ja oh, just det, de har släppt sista nu va eller? Yeah, säkert jag känner inte igen kanske? en kotta av det de höll på med hmm. då var det ju ännu mer taggat, jag kanske gå in och lära mig innan så det kan yeah, liksom yeah. trigga dig att gå in så jag kan slå dig sen, perfekt aldrig kunna en slå plan search for the win Playstation 4 versionen av AP oh, Apes Planet Last Frontier kommer att släppas den 21 november i Nordamerika och Europa. Xbox One och PC-releasen, datumet är ännu inte avslöjats. Och det här kom ju upp på Playstation Store för inte så länge sedan men tog bort ganska på en gång. Men nu har vi alltså fått ett ordentligt datum. 21 november i Nordamerika och Europa. Du har ju spelat Apes Planet. Är du taggad? <laughs> Jag satt precis och tänkte på det. Men, ja. Jag känner mig inte där. Det. det skulle jag inte påstå. <laughs> Då så. Nästa nyhet är faktiskt en Fast and Furious-nyhet som vi aldrig kan sluta prata om. Och det är skådespelaren och musikartisten Tyrese Gibson sammandrabbning med Fast and Furious-franchise-costar Dwayne Johnson fortsätter. Men Gibson förklarar att han inte kommer tillbaka till serien om Johnson återvänder till Fast 9. Gibson gjorde sitt kännande via sitt personliga Instagram-konto och skrev Jag är ledsen att meddela att om Dwayne är i fas 9, kommer inte längre vara med någon Roman Pearce. Gibson är för nuvarande låst i en domstolssammanfund med sin exfru, om parets tioåriga dotter, som enligt Gibson har lämnat honom nästan punk. Allt jag frågar är att göra... Allt jag frågade dig att göra privat var att inte acceptera en roll som skulle påverka oss alla, skrev Gibson. Och det här är ju bråket eftersom det kommer komma en film i, om med just Dwayne The Rock Johnson där han får en egen film tillsammans med Jason Statham. Och det har ju skjutit på Fast 9-filmen. Och det är ju det som nu han är sur på det. Eh, vad sa jag? Tyrese Gibson här. Att det är han är sur på för han vill det gör att han kommer förlora pengar Att han mm. inte får in någon där kosingen på en gång Ja, det är väl inte Dwaynes problem att du inte kan hålla i dina pengar Som du fick från förra filmen som kom ut i år liksom. Ja, vad tycker du? Roman Perez kanske försvinner från Fast and Furious-serien Är du devastated? Alltså, är, du helt är det någon av karaktärerna jag kanske skulle vilja kunna titta på igen Så är det ju tyvärr Roman Pearce mm. faktiskt För jag tycker att han är ganska så okej okay ändå mm. Alltså ställer han brevet Dwayne The Rock Johnson och Vin Diesel Och här och de här Så då är det liksom Nej då tar jag Roman Pearce vilken de som helst Åtminstone i det, i det franchiset i alla fall mm. Så att, det är ju lite tråkigt, det kan jag hålla med om Däremot så skiter jag blanka fan i det Faktiskt, de får bråka <laughs> bäst fan de vill. Och ja. är det av den jävla anledningen, då skiter jag ännu mer i det skulle jag vilja säga. Är det bara för att han, eller bara och bara, det är klart jag fattar att de, de har utgifter de också. Men mm. är han lite grinig bara för att du, Dwayne fick en film extra emellan innan mm. han ska spela i nästa film. Då känns det väldigt, väldigt pyttigt. För jag ja. misstänker att om vi börjar googla och hitta summorna de har tjänat på de här filmerna. Så tror inte jag att jag kommer att ha tjänat de pengarna när jag går i pension. Mm. Om vi säger så. Så att... Och liksom, det är ju bra att bråka med den som är störst i Hollywood just nu. <laughs> bara, vad tänker du med? Alltså det, ja, men samtidigt, jag kan, jag kan ju förstå att det blir mycket chaffs på den där scenen. För jag menar, det måste vara mycket. Mm. Ja, mycket testosteron eller vad är det? För att ja, runt på den där scenen. Men jag har ju liksom följt det Rock lite på så Instagram och sånt. och tänkte jag, ja men han, har vi, han håller väl sig lugn. Och liksom För han är ju så skön på Instagram och sånt. Och jag tänkte, ja men han, det här kommer ju bara gå förbi honom. Och på en gång kom det upp där han står med vad heter det, Gibsons nya skiva och bara, oh, this is dog shit. Everyone here hey it. Och man bara, men sluta. Ni är så Va? jävla barnsliga båda två. Kan ni bara lägga Skäm skämtar ner. Skämtar du med mig? Nej, alltså, båda går och hacka på varandra hela tiden. Man bara, men lägg ner. Det är så jävla pinsamt. Så, ja, Dwayne Rock Johnson är inte bättre om man säger så. Båda är ju så jävla löjliga. Och, och det finns ingen möjlighet att det här är någon slags jävla spoof för att Jaga upp tittarsiffror på eh, nian eller? Vem vet, alltså de, det var ju bråk inför förra också. Då höll de ju tidigare så Vind Diesel och The Rock kunde inte komma överens för fem år. Så de okay. var hela tiden och honga hålla, hålla sig sär medan de spelade in för de höll på att tjafsa hela tiden. Och nu så här, alltså vem vet om det är sant, men nu håller de på som fan och jobbar. Det är löjligt. Men det är kul att prata om. Ja, jo, absolut. Det är jättekul att prata om. Men det, man, blir, man vill ju veta mer också. Liksom. Ja. Man vill ju få mer information om det nästan. Nej, Vi får ju se. Om Roman Peres kommer tillbaka så fort du säger Jo, men du behöver pengarna eftersom du är fattig. Okej okay, då. Eller så säger <laughs> de bara fuck you och så drar de vidare. Kanske Ludacris heter han. Vad får lite mera screen All Allboy har fått datum och kommit till Nintendo Switch, Xbox One och PlayStation 4 den 13 februari 2018. Och det här är lite, vad ska man säga, Metroidvania-aktigt spel. Såg helt okej ut, jag har följt det ett tag. Jag minns inte om det var det här spelet som var en, vad heter det, kickstarter. Jag tror det. Men jag såg någonting om det här förut och det såg helt okej ut. Kolla in den trailer kan jag rekommendera. Och sista nyheten är, vi har ju fått novembers uppsättning av gratis PlayStation Plus-spel. Och vi har börja med Worms Battleground Ground PS4, Bound PS4, R-Type Dimensions PS3, Ragdoll Kung Fu Fist of Plastic PS3, Dungeon Punks PS Vita PS4, Broken Sword 5, The Serpent Curse Episode 1 och 2 PS Vita, Until Dawn Rush of Blood PSVR Bonus Game från och med den 7 november till 2 januari. Worms Better Ground, Worms är alltid kul. Bound har jag ingen riktig koll på. R-Type har jag spelat någon gång. Eh, Okej. Okay. Dawn Rush och Blood, så jävla läskigt att spela. Eh, Rekommenderar starkt. Skiteroligt. Stört obehagligt skulle jag vilja säga. Alltså, verkligen jätteäckligt. Ja, alltså, som fan. Men eh, skitroligt vi. Är. du sitter i eh, en... Eh, Berodalbana va? Eller ja, vad heter det? Berodalbanevagn Ja du sitter i en vagn, du har två pistoler Och skjuta allt som kommer mot dig skiklet. Det kommer inte bara mot dig skulle jag vilja säga Det står på sidan om mm. Det står över dig Det Och ha ett bra hörlurar kan jag säga Alltså, när du hör någonting snett bakom dig och du måste vända dig. Du vänder huvudet och det är svart för du måste vända pistolerna för det är där du har ficklamporna. Nej, ta inte på dig några lurar. Ha lampan tänd helt och hållet. Bara, alltså, starta inte ens spelet Det är lättare skulle jag säga. Det ska vara svart. Du ska vara naken och helt förstörd. fan? Jag vet att du ska vara så liksom känslomässigt förstörd när du kom från den här upplevelsen så att du kan säga att eh, nej, skitroligt spel, spela eh, det var nyheterna så vi hoppar in i månadens hetaste för det glömde vi ju förra veckan mm -hmm. mm. har du någonting du ser fram emot den här månaden? <här> börja du ska vi se ska jag ta och hitta <här> min lista någonstans <här> absolut Bio, jag har bara en film där. Och det är Justice League 15 november. Är den så snart? Ja, nästa vecka. Nä. Nästa 12:e på söndag. Så det blir ju onsdag. Vilket, vilket datum sa du? 15:e. Det måste vara Femtonde, onsdag. onsdag. onsdag. onsdag. Det är det jag har på biofronten. Så mycket mer roligt än det varit inte och på spelfronten har jag Sonic Forces 7 november. Spelade jag på comic -Con Stockholm. Helt okej. Okay. Min systerson älskade det så riktigt bra för kidsen. Horizon Zero Dawn, The Frozen Wilds-expansionen. 7 november. Hade jag skaffat om jag hade haft mitt spel. Men det jag har lånat ut och jag har fortfarande inte fått tillbaka. Så jag får vänta till december och köpa om det. Låna inte ut spelbarn. Låna inte ut. Spel. <laughs> du har jag har säkert oss... gjort det alldeles frivilligt Ja, jag har gjort det så. Jag tar den smällen. Hurra! Right. Ja. Need for Speed Payback 10 november Vad säger du är Du var sugen på Need for Speed eller? Ja, jag att jag kikade på det alldeles, alldeles precis Medan vi satt och spelade in där faktiskt att jag kika mm. på Payback så det är jag sugen på, det är jag. Och om inget annat dyker upp så kommer jag nog att skaffa det dessutom tror jag. Mm. Så det, det är ett spel som jag ser fram emot. Mm. Och sista spelet jag har är Star Wars Bad 2. Har du köpt Deluxe Edition som This Guy Have får du den 14 november. Annars är det 17 oh, november tisdag. som gäller. Ja. Har du hittat något mer eller är det bra? Nej, nej. Jag går på. Alltså Justice League skulle jag faktiskt vilja säga. så den ser jag väldigt fram emot. Den mm. hade jag dock tappat bort i datumen skulle jag säga. Absolut. Nej, jag tänker definitivt. Och det blir nog en premiärdag för. Även förra gången vi var på bio på Thor, idioter över allt. Jag hatar bio. <laughs> <skratt> ah. eh, ja, det var väl det, så vi hoppar rakt in i ämnen då. Och eh, tänkte, jag, ska vi börja med din? Men eh, det kan vi väl göra? Ja, ja, men vad har du Tänker åt oss? Jag. Eh... Ja, alltså, jag kom på det här för att jag satt och har lyssnat på lite podcast och jag satt och snackat i fika fikarummet faktiskt, på jobbet, skulle jag säga. om hur, För jag är en av de få på jobbet som spelar spel överhuvudtaget. Det är några av dem som spelar lite spel hit och dit, men det, ah, det är inte jättemånga av oss. Mm. Och då kom det här just upp, hur det var liksom förut när du spelade spel. Mm. Jag, jag kommer ihåg det så pass, jag hade Worms 95 tror jag det heter eller någonting sånt där, mm. på en diskett. Och, och det, här, det här är så diffust för det är en helt blank, det, som jag kommer ihåg det, så det är en helt blank diskett. Ingenting på den, ingenting sånt och det enda som var på den var spelet. Okay. Och jag har ingen aning om var jag har fått den här disketten ifrån, eller hur jag har fått den. Jag tror att jag faktiskt har den kvar någonstans, ligger i någon flyttkartong långt upp på någon vind liksom. Mm. Och då började jag, började jag göra lite så här. Ja, research eller började kolla runt och sådär och det, det är ju så man delade ut spel förr eller alltså delade ut det är ju så, så man fildelade tidigare mm. ska säga innan internet var jättestort så var ju det enda sättet att faktiskt dela ett spel med någon mm. var ju att faktiskt lägga det på en diskett eller någonting liknande och faktiskt fysiskt lämna över det mm det har ju blivit lite lättare med åren kan man ju säga. Eh, just med att nu går ju faktiskt i stort sett allting att hitta på nätet. Absolut. Eh, du, och alltså, det, det finns väl egentligen ingenting som inte går att hitta. Och när jag satt och läste, när jag satt och läste lite, grann om det här i, just nu just här i veckan så har jag. Även kommit kommuner med att hur just det här med streaming och med vad som faktiskt är olagligt. Eller vad som faktiskt är lagligt och olagligt i det hela. Mm. Och. Om jag frågar dig så här Nico, skulle du anser du att streama film är olagligt? Absolut. Utan så även, även, om du, även om du bara till exempel vi ska säga nu, nu finns inte det. Så om vi säger så här, om du tittar på ett klipp på Youtube som är upphovsrättsskyddat, mm. så är du så är du gör du någonting olagligt? Alltså du tänker där är det ju så här svårt att de vad ska man säga? Ja och nej, där är det ju väldigt svåra gränser eftersom du hoppar rakt in på det svåra, tack så mycket. <laughs> eh, om man säger så här: Filmer och allt sånt där sådana streams är, där är det rakt av. Du ger ingenting till utvecklarna som, så att de får pengar för det de faktiskt gör. Och mm, du går mm. vidare. På YouTube exakt likadant om du går direkt på filmen. Men som mm. jag har tagit upp tidigare här med PewDiePie och allt det där att de ville stänga ner hans video och sånt. Har han lagt sin twist på något spelanspel spel liknande... Då är det fortfarande han har lagt in jobb på det. Mm. Sitter hand där och kolla på en film och säga vad som händer i filmen. N fine, det är liksom. Då skulle jag inte göra det. Men spel och sånt det är en annan grej tycker jag. För då är varje upplevelse olika. Beroende mm. på hur man spelar, hur lång tid det tar, hur bra det är. Absolut. Sånt där. Men, men det köper jag. Med spel och, och, och den biten, det kan, mm. det kan jag gå med på. Absolut. Men, för jag trodde, ska jag säga, i min vilda fantasi lite grann att jag har ju alltid ansett att det bara är. Den som faktiskt laddar upp eller tillgängliggör mm. material som gör det som faktiskt är fel om man ska ja. säga. Det. Jag vet ju att det inte är rätt av mig att kanske titta på även sånt som går att streama. Alltså mm. sånt som där du faktiskt inte gör en kopia av materialet. Du, du tar ju inte materialet från någon annan, utan du tittar ju faktiskt på dens. Alltså det den har lagt upp, det tittar du på. Mm. Om, om vi säger att om det skulle vara nu Fast and Furious 8 här säger vi ja. att jag har lagt upp den på nätet. Och du, och du streamar den hemma hos dig. Anser du det fortfarande är fel? Av ja. dig? Ja, absolut. Jag tycker fortfarande ja. det är väldigt olagligt. Eftersom det är som att du går in på en butik, tar skivan, liksom snor hem den, Och sen sitter och kollar och sen går tillbaka med den. Det hjälper ju inte. Du har fortfarande snott den en gång. Ja, ja jo, det är sant. sant. Men för, jag, för jag satt och läste lite tidningsartiklar om just det här. Mm. Och ända fram till typ om det var nu juni någon gång i år så har det ju i stort sett inte varit olagligt att streama. Nej. Vad jag, vad jag, kunde, vad jag kunde få fram utav. Jag har läst tre eller fyra i alla fall olika artiklar som säger ungefär samma sak. Mm. Och just det här, eller det är snarare så att det har kanske inte varit det kanske inte har varit lagligt det har det snarare varit så att det är helt jävla omöjligt att sätta dit dig för det. Mm. Eftersom att du gör ju... Du, du tar ju inget material till din dator. Eller du gör ju faktiskt ingenting. Det är ju inte olagligt att titta på saker på internet. Nej. Sen är det ju någons ansvar... Eller... Det är ju någons ansvar för vad den lägger upp för någonting. Men det änd, det har det varit lite ändring på det i år nämligen. Så det var därför jag ville ta upp det här. Okay. Ju, just där i juni så va, va har det varit... I, var det lite diskussioner om det? Och vi har assisterat om det var no någon, något fall från Danmark, tror jag det var eller någonting sånt där. Okay. Då, då de fast slog att det faktiskt var olagligt att faktiskt kolla på streamat material också. Mm. Så att det så var därför jag ville just där, kolla hur, var, var, din, var du låg någonstans i det här. Att du, du anser liksom att allt som. Tittar du på sånt som är olagligt upplagt så är det fortfarande, du gör det fortfarande fel. Absolut. För då är det liksom mm. du gör ingenting. Och sen är det så här, man kan ju, ja men, om du lånar en film om mig, det är samma sak. Nej, det är fortfarande så att du har, jag har köpt en betalpengar. Och sen är det bara mellan oss, det är inte så att jag sprider till hela världen och liknande. Man får liksom se det på så sätt att mm. någon jävla liksom gräns får man lägga. Men ja, jag tycker absolut, ger inte du minsta lilla kosing till de som faktiskt har gjort det här, då har du gjort fel. För varför? Jag streamar inte någonting längre. Jag betalar mm. för allt. Och det kostar skitmycket och oftast är det inte ens värt det. Men då har jag gjort någonting så att de utvecklarna kan gå vidare och göra vidare. Så var det inte förut. Jag använde Pirate Bay och sånt där skitmycket när jag var yngre. Men sen kommer till det att, speciellt nu när vi håller på så här med sånt att jag vill inte att någon tar våra grejer och tjänar på det. Liksom och sånt där. Nu tjänar inte vi pengar mm. på det, men om vi skulle göra det. Nu kostar <laughs> det säga en jävla massa. Det, kan, kan ingen ta våra grejer och se till att vi tjänar pengar på nej, det? Det nej, vore nej. fantastiskt. Ja, marknadsför oss, gör något. Det är vi <laughs> behöver. <laughs> men det är ju så här, just jag, jag är jättestark på det. att Jag gillar något någonting speciellt. Då vill jag ju liksom ge ut och liksom ge tillbaka. För det tycker jag är skitin. Mm. Som jag håller absolut med. Greg Miller, jag lyssnar ju jättemycket Kind of Fun och sånt. Mm. Han, de får ju så här gratisspel som vi vill ha i slutändan. Det är därför man gör sådana här podd och sånt. Ja, Men ja, vi är absolut inte i närheten av det. Att få gratisspel och sånt från Playstation och de olika utvecklarna och sånt. Men han säger det. Gillar jag ett spel så pass att jag verkligen gillar det. Då går jag och köper vad heter det, Game Pass och liknande. Liksom DLC, även om jag aldrig kommer att spela det så har jag då gett pengar för det för att mm, mm. de ska kunna göra någonting av det och jag recenserar och sånt där. Och jo det men det liksom... gäller ju att, att stötta det man tycker om, så absolut. är det det håller jag absolut med om, absolut Så skulle vi liksom ha den här drömvinsten att få så, att vi blir så pass stora någon gång om tio år att vi får gratis spel, då skulle jag liksom, jag, jag exakt likadant, jag skulle på något sätt köpa en tisha från deras butik eller liksom Någonting ge pengar till dem Så att här jag visar att Jag uppskattar det här spelet ni har gjort Och allt sånt där För jag tycker mm. Det här streaming och sånt Jag vet hur många som helst som gör det Jag gör inte För jag tycker det spelar ingen roll Men Om vi säger så här då Bara för att krångla till det hela Lite, mm. lite, lite extra Om för Jag vet ju att både du och jag har Netflix ja. Eller vi kollar på saker på Netflix eh, de har ju ett ganska stort utbud. Mm. Men om det inte finns där då? Om det har... inte går att hitta. Vi säger att det är mm. någonting från 80-talet. Där någonstans. Där det fortfarande var... Alltså allt som kanske inte har blivit digitaliserat. Eller och så vidare och mm. så vidare. Kanske inte var så jävla populärt. Kanske inte var så bra. Nej, anser du fortfarande att det skulle vara... Eller att, anser du fortfarande att det är fel då? Att för, få tag på det på annat sätt. Jag tycker det är fel. Absolut. Mm. Men det. Alltså. Jag har gjort det för jag. det The League har jag kollat. Mm. Och jag kollar. Jag har Netflix. Via mm. Play. HBO. Jag gick in på Hulu i USA. Mm. Och för jag visste att de hade den streamingfunktionen. De streamar ännu inte till Sverige. och ah, Så jag ah. har liksom gått och kollat. Jag gick in på Amazon och kollade. Och hittade inte alla säsonger och så det som jag vill ha. Så jag har, jag har gått utanför min. Och så här. Det heter? Eh, Comfort zone. Precis. Vad heter det på svenska, tänkte jag säga. Min... Eh, ja. Ja, någonting. Säkert någonting jättebra på svenska. <laughs> någonting omkrets vill jag säga, men det är någonting annat. Eh, men i alla fall, jag har verkligen en trygghetszon. Tack så mycket. Där har vi det. Jag har gått utanför min trygghetszon för att försöka hitta det här. Liksom Jag har ju mm, alltid... Mm. Så jag, det slutade ju med att jag fick sitta och kolla på dålig kvalitet för att jag hittar det ingenstans. Och även Nej. där jag tänkte, jag gick in till Hulu för att betala för att se det här. Och de gick än så länge och streamade i Sverige. Men ja, då jag tycker fortfarande det är fel. Finns det i Sverige, då är det ju där jag vill gå till och skaffa det. Nu Nej. fanns det inte det, ja men då får jag det. Skulle du komma nu till Sverige, då skulle jag på en gång hoppa in för jag vill se den igen. Men nu känner jag bara att jag pallar inte med dessa streaming-server. Men att... om vi, vi spinner, på, spinner på det här lite till då, om vi säger att mm. Tror du, det här är bara gissningar rakt upp och ner. Tror du det skulle bli mindre illegalt om till om vi säger att allting, vi drar i ordentligt, vi tar i ända från tåna, om allt fanns på antingen på någon av de här streamingsidorna, alltså de här någon av de här legala streamingsidorna, alltså Netflix, H Netflix HBO, kanal, alltså all, alla dem, Om det, om. Det, om allt fanns eller om allt mm. faktiskt gick att få tag på därifrån. Skulle det bli mindre illegal nedladdning eller illegal streaming då? För äldre, lite vuxnare människor. Kidsen mm. som inte har pengar, de skulle ju streama för jag vet mycket kids som håller på att streama och sånt. Eller typ så här rygglösa, vad heter det? Rygg... Ja, vad heter det? Ryggradslösa. Tack så heter det. Så personer som i Hebe till exempel som jag vet streamar och sånt där. <skratt> Det, där, det är ett jävla håla i Sverige. Det kan ni skriva upp om. Och... Ja. <skratt> Okej. Okay. Eh. Där bor min syster bland annat. <skratt> och de streamar och sånt där. Och jag bara, varför? Ja, men det är nytt och det finns... <skratt> Nej. Nej för jag, tänker ändå så här, jag, jag tycker personligen att Netflix som, som jag använder för att kolla på mm. eller som jag använder för att kolla det mesta jag tittar på i alla fall mm. eh, har ju blivit bättre och bättre på att hänga med i svängarna ändå. Mm. Det kommer ju mer och mer nya filmer som alltså relativt snabbt in på att mm. de faktiskt har släppt i alla fall så dyker de ju upp ganska så snart. Ja. Och det tycker jag är jätte jätte jättebra jätte bra och jätte häftigt så. Plus att de faktiskt släpper allt sitt egna material mm. som gör att man kanske nästan ibland tittar hellre på det än på filmer om man säger. Mm. Men det är ju heter, just det kommer ju komma som överallt som TSBL Disney ska ju skaffa sin egen nu. Där de kommer allt sitt egna på sin streaming över Och det kan jag gilla när storbolagen gör sånt. Jag skulle inte gilla, om en Star Wars har en, Disney har en och Marvel har en. Nu kör de allt under samma tak, det kan jag ändå, ja men fine. Och sånt får man ju leva med. Men absolut, jag skulle ju lätt, Jag skulle allt finnas, jag skulle köra på den. Nu är det lite utspritt som han lär alla hålla koll, men... Köra gratis, ja... Jag får en dålig smak i mun av det, för jag vill betala för det jag använder för att mm. speciellt, nu är det dumt att säga eftersom vi inte kostar pengar, men det är så jäkla mycket jobb bakom allt sånt där som vi mm. har fått känning av och vet du då hur det är att göra storfilmer CVC, alltså det är så mycket jobb bakom, och de får inte tillräckligt betalt för fem öre och det tycker inte jag också. jag den lilla pengen jag kan lägga gör jag lätt för att få se det och jag går på bio och att kolla. Alltså, även om Liksom, Filmen finns hemma i bekväm. Jag hatar att gå på bio, det är dit jag går för då får jag betala för det. Även om det är idioter, men skulle svenska folket sluta vara såna jävla idioter på bio skulle jag inte behöva bli så förbannad varje gång. Mm. Vad tycker nej, du precis. då på dina egna frågor? Om det går det, nej, men alltså det, det, jag tycker det är skitintressant just det här. För Jag, jag kan hålla med dig absolut att det, jag, du vet ju att du gör fel när du streamar. Mm. Alltså det, det har jag vetat hela tiden, även om jag kanske inte har trott att det är fel. Eller även om det inte skulle gå att pinpointa mig, alltså, mm. eller vem som helst. Jag använder mig själv som exempel nu bara. Men just att det inte liksom går att sätta dit någon specifik för att den faktiskt bara streamar, eller faktiskt bara tittar, så vet du ju fortfarande när du gör det att det är fel, mm. skulle jag vilja säga. Alltså, du, du känner ju ändå så här lite så här. Uh, det här vet jag ju inte är rätt. Jag, det är ju lite för många knapptryckningar liksom för att komma åt det här. Eller och så vidare och så vidare. Så att jag tycker ju tyck också att det är fel. Men, men det är ju just de där undantagsfallen. Mm. Där det faktiskt inte går att få tag på någonting. Nej, precis. Här hemma i mitt hushåll så har vi ju HBO. Men på väldigt specifika tillfällen. Ja, precis. <laughs> När Game of Thrones släpps. Mm. För ända till sista avsnittet släpps. Där... Däremellan, mm. där har vi HBO. Sen är väg iväg med den. Så, att det, mm. det, så vi, vi gör ju det vi kan för att verkligen absolut betala för det. Eh, samtidigt som man, må, man får ju vända kappan efter vinden lite grann. Alltså just hoppa till de ställena som har det man vill titta på såklart. Ja, just för att, precis som du säger, att faktiskt kunna få ge dem lite grann. För det som till exempel Game of Thrones mm. är ju någonting som är så fruktansvärt bra tycker jag. Ja. Då är det ju klart att de ska få betalt för det också. Ja, precis. Jag menar, det är så, det, folk gör ju inte, saker, folk gör inte bara saker, ska jag säga, för att de tycker att det är roligt. Utan de behöver ju faktiskt ha betalt för det också. Ja, för att det ska kunna gå runt, liksom. Och jag har ju som sagt tre stycken. Jag har via Play för filmer, för de, de släpper de nyare filmerna riktigt bra. Mm. HBO mm. för deras egna serie och Netflix för alla andra serier, typ. Ja, så jag, ja, jag Så liksom, jag sitter och betalar på alla tre. Och sen visst, jag är en del av problemet För jag har en sneaky bitch Min morsa som sitter och tar alla serier om mig Hon tar min inloggning och går in och liksom kollar på minna Och så sitter jag och betalar för det Ja oh, visst, jag får ju mat i utbyte att jag kan komma dit och käka ibland och sånt där inte jag... Jag känner ju det. att i just det där specifika fallet får du nästan inte öppna truten skulle jag vilja säga för att jag misstänker att du får betalt eller du får tillbaka för det ja. skulle jag bara anta. Men, men, jag, men jag måste den ta med min, min egen allihopa. alkohol varje gång jag kommer dit och det är för jävligt kan du ju säga. För jag menar, den människan har vi ju alla som snikar in på vårat eh, konto eller någonting sånt där. Jag hade mm. tidigare... Tidigare hade jag Spotify mm. som jag inte använde jätteaktivt Utan jag hade gjort en eller två spellister ja. och lagt dem i offline Så att jag kunde använda dem jämt och ständigt istället mm. Så då, då vet jag att jag någon, vid något svagt tillfälle gav mitt inloggning till min mormor ja, ja. Och det dök upp spellister och det dök upp musik Och det, ibland gick det aldrig att logga in heller För att det var ju någon som satt och uppdaterade, uppdaterade, uppdaterade mm. Som kastade ut mig ja. Så att... Den kan har vi ju allihopa alltså, som vi kanske har gett ut lite inloggningar och så till som kanske inte så, som man kanske inte tänkte hela vägen alla mm. gånger. Men... Det är som när jag hade, vad heter det mitt, mitt ex. liksom Tror jag någonsin fick ta mina egna grejer i fred? Nej. Morsan, hon kunde ju ta mina grejer för hon tryck ut mig så då har hon anledning till att ta mina koder bara. Hon andra fick jag ligga med. Ja men då ska hon ha alla mina, vad fan ska jag göra? Jag fick inte ha någonting i fred. liksom. Jag fick aldrig se mina grejer. Nej, jag tycker det är hemskt Hårsta jag, tror, fråga, jag, ja. jag tror inte att det är en jävla synd om dig Faktiskt jo. skulle jag vilja säga jo, Jag fan. tror att du klarade dig alldeles ypperligt jag ändå Jag aldrig sett någonting <laughs> Hårsta har varit en Shoot. fråga i chatten där, Vad skulle ni tänka er att betala För en streamingsida där allt finns Både gammalt som nytt Och då antar jag att han tänker Vad för månadskostnad ungefär för det här då? Är det en enda stor Jag skulle lätt kunna betala 200 spänn Om allt finns på ett ställe nu betalar mm. jag redan typ 300 spänn och det är för mycket för så mycket passar inte men jag är så här, ja det dras varje månad och så tänker jag inte på det. Hade jag varit smart då hade jag tagit bort det. Mm. Men jag nu, här... skulle nog, alltså nu vet inte jag exakt vad det är det är nog ungefär samma pengar skulle jag kunna säga mm. men jag skulle ju kunna tänka mig att faktiskt lägga hela typ tv-licensen på det. Vad är en tv-licens? Drygt två och ett om året eller någonting sånt där ja. tror jag. 500 20 spänn i kvartalet eller något sånt där ja, så det är ungefär så, vad ja. du säger också det är mellan 150 och 200 spänn jo, precis. jag, skulle nog, jag skulle, kunna, skulle nog till och med kunna sträcka mig så långt så att jag skulle kunna säga 250-300 till spänn jo. lätt i månaden just för att om allt finns där jo, precis. Om allt är samlat, jag, jag går absolut. med på att man kanske behöver det där året kanske det där ett och ett halvt året mm. två året för att få dit de nyaste filmerna också, det köper jag, men om mm. allt där bakom skulle kunna finnas Eh, Hårsta fem... kommer med en counter där Om det skulle kosta 500 i månaden då Skulle vi fortfarande gå med på det då? Nej, då skulle jag sluta titta på serier helt enkelt What? Skämtar du med mig? 500, 500 spänn, spänn i, månaden. i månaden Alltså det är ett nytt spel Och jag spelar ju hellre än att titta på serier Alltså jag skulle, jag skulle säga så här Hårsta, 500 spänn i månaden Du, du behöver Backa lite, men sen då tror jag att du har hittat min mm. gräns där någonstans Men jag, ska, jag håller lite med dig där, runt 300 igen, Där har vi en bra ja, gräns För då, det, det tycker jag är liksom Ja, det är det jag betalar det, nu och det kan jag ändå se att, Ja men, fine mm, mm. Men det är som ja, den här det, det, Viaplay-sportpaket det, det, och sånt där mm. Alltså, det är too much Det är mot över 400 spänn Jag bara, va? Inte en chans han fortsätter med flera counters här, Hårsta. Alla filmer och serier som funnits. Och tre månaders väntan på nya filmer. Och 500 spänn i månaden. Ja. Eller så kan du börja spela och lämna tillbaka mina spel. Istället för att sitta och titta serier hela tiden. Ja, där. Men Hårsta, jag, måste, jag håller med. Det, det skulle kunna ligga där någonstans. Jag skulle nog faktiskt fortfarande bara betala, tyvärr. Eller tyvärr. Men jag, jag tror jag skulle kunna betala det. För börjar man tänka på till exempel... TV, alltså, vad heter det? Program, eller så här, vad, he vad heter det då? Äh, kanalpaket och sådana mm. saker som, du, som folk faktiskt har idag så ligger det, ju, det ligger ju där någonstans. Mm. Men så att, jag tycker det är för mycket. 300, det är där min gräns. 300 till 400 max. Men ja. 500 spänn, alltså, nej. Då stänger jag av allt istället. Det har jag I, gjort här I, jag säger, det svi, det 500 spänn skulle svida. Absolut, det skulle du göra. det göra. Det skulle vara surt att behöva betala så mycket. Men jag tror faktiskt fortfarande mm. att jag skulle göra det. det. Jag skulle nog spotta och svära bra länge. Men jag skulle nog kunna göra det i alla fall. Då kanske jag dock inte skulle göra det kontinuerligt året runt. Mm. Utan då, då kanske jag skulle göra det lite mer stötvis. Alltså kanske kolla tre månader... Chilla en liten stund, mm. kolla tre månader Chilla ett par månader liksom däremellan ja, om Någonting i den stilen av... kanske jag skulle kunna göra Bänka lite mer Att göra ordentliga jävla eh, månader, Exakt, vänta, vänta in så att du har Tre säsonger att kolla på din favoritserie liksom. mm. In, dunka en månad Två månader Kolla av allt Och sen hoppa ur, chilla två, tre månader Vänta liksom tills det kommer nya säsonger Och så in och plöja igen mm. Absolut. Då skulle jag, ja, Det skulle kunna funka, men 500 är mycket. Det är jävligt mycket. Ja. Det, är det Men för att komma tillbaka till själva piratkopiering jag mm. tycker inte det här, jag håller med dig att gamla stilen det var just att man faktiskt piratkopierade, tog ner filer och sånt. Nu mm. är det ju streamingen som har tagit över och jag Känslan jag får är att folk inte ens anser det är lika olagligt som piratkopiering, även om det är exakt samma sak du gör, tycker jag. Men det är, där, det är därför lite jag ville prata om det: just för just dessutom för att jag läste dem, har läst om det här, och att det börjar blåsa den vinden att det, det även kommer att komma upp i rättegångar och så att, mm. att det är fel att streama också. Mm. Det kan väl vara värt att veta om i alla fall. Sen har jag några roliga fakta bara okay. som jag har läst. läst. Eh, Metro från 2017 gjorde en så här vad heter det? Frågeformulär typ. Okay. Där en av fem uppger att de laddat ner upphovsskyddade filmer eller serie, serier. Det är ju inte jättemånga. Alltså, nu vet jag hur, alltså, det är klart inte alla kanske talade sanning och så. Men en av fem, det är ändå, det är rätt många när man börjar kolla sig runt omkring och tänker att en av fem personer har laddat hem någonting. Ja. Uh -huh det blir ett mål om man drar det över alla liksom. Jag tror det skulle vara betydligt mer. visst inte så många gamla men om man tar runt våran åldersgrupp så tror jag alla har gjort det. Jo, ja, någon gång har de ju säkerliga gjort det. De, det fanns flera frågor i det här också hur många som eller hur ofta man gjorde det och hela den biten. Det här var väl bara just rakt av har du laddat hem eller har du inte laddat hem liksom. Ja. Eh, och, men det, det är ändå intressant ja, på det viset. Och speciellt om man var på lan, goddammit, då kom man hem med hela hårdisken full av skit. Det var CV-serier, det var massor med spel och det var en jäkla massa porr. Det var det man hade. Okej. Okay. Nej, jag kan inte vara det ensam. Ja, kolla, nu försöker jag vara oskyldig. Du var exakt lika för jävligt som oss och andra. jag var så andra. Jag ska helt ärligt säga att jag har inte varit på så mycket lan i mina dagar. Så att jag kan ha missat det här bara helt ja. enkelt. Det var våran kultur. Man tog hem den och rutorskipudgen och man tog hem på Det var det man gjorde på någon. Gatema. Vad? Hade du några mer roliga fakta? eller? Eh, årsta kom faktiskt med ett fakta här. Jag antar att han har gjort en snabb huvudräkning efter att jag berättade min. Det är att det, det blir typ strax över miljonen personer i Sverige. Som då har gjort det, alltså en av fem. Mm. Det blir rätt många människor alltså, ja. ändå. Det är ju så. Det var därför hela jag har, jag har en till. Ja, jag har en till som jag, jag drar den också. Från, men det här är från 2012. Så att jag, och jag har inte kollat upp den här djupare. Det här var bara något som tittade upp på mig. Mm. Att 2012 så var det en kille som blev åtalad för det här. Ja. Och har laddat ner enligt honom och enligt artikeln 30 låtar. Okej. Okay. Och kan du gissa vad, vad de skrev ut för böter på det här? Alltså det där i miljonbelopp... De skulle ju bara sätta dit honom för... Så att alla Exakt. blev avskräckt. Ja, Exakt. Blev det? Fem, strax under fem miljoner. Mm. Jag, jag, jag har inte hunnit att dubbelkolla... Om det här stämmer eller någonting. Men bara rena tanken på det... Är ju bara rent löjligt. Men Jag har hört något talas om det där. Det är samma sak en polare till mig fick jag hem. Brev och liksom bara... Oh, vi har sett att du har hållit på att laddat ner... Då kan de skicka ah. det till vem som helst och bara, ah. oj, jag känner mig träffad. Det, det hände ju ingenting, men det är så här alla fick höra det och bara, ah, oh, shit. Jag skulle säga att histori. jag har läst en hel, en hel del artiklar om just de där breven också. Mm. Mm. Innan ni betalar så vore det ju kanske smart att googla på det här och kolla vad som gäller och vad som står. Sådär. Mer än så tänker jag nog inte gälla. Precie Eller säga. Speciellt som han där det stod FBI, mamma, men lugna ner. <laughs> What the fuck? <laughs> det är då man vet att det är legit. Ja, bara det är, då, det är då det är bäst man bara, mm. inga frågor, bara kör. <laughs> Eller, här tar mitt kontouppgift, <laughs> håller mig <med> lugn bara. <laughs> Ja, nej, alltså jag, jag känner mig nog ganska nöjd där faktiskt. Just, ja. jag ville bara ta upp det och kolla liksom vart vi låg någonstans. Mm. Ensamma för då går vi till det nästa ämne som är Nördvärldens bästa singlar För på lördag blir det Är kinesiska singeldagen eller Gang Gang J är en underhållande festival utbredd bland unga kineser för att fira det faktum att de är stolta över att vara singlar Datumet den 11 november 11.11 .11 väljs eftersom nummer ett Liknar en individ som är ensam. Ja, men vad va fan? Okej. Okay. Det här hade jag inte tänkt. Jag hade, ju, jag hade tagit det här: Nördvärldens bästa singlar. Och idag fick jag se att på lördag är det just nördarnas eller vad heter, Singlarnas dag. Så ja, det slog helt okej. Okay. Mm. Och vad jag då tänkte, det är just det här: Vilka är Nördvärldens bästa singlar? Och jag tänker inte så här: Vilka skådespelar, utan jag menar: karaktärer och liknande. Och ah. hur skiljer sig berättelser Och karaktärer som singlar Jämfört med de som har partners För den jag går direkt på mm. Är ju Batman För, ah. Och visst Han har haft eh, Rasal dotter han Har, har haft ja. han, han har varit tillsammans Med alltså ja, Han har nuppat fall för, för de fick ju Dame igen tillsammans Men de är inte tillsammans ja, längre exakt. Vi har ja. i ett universum har han varit gift Med Catwoman och fått barn Med henne och allt sånt där också och sånt Men i det stora hela så ser jag honom Som en singelsnubbe Mm, mm. Det kommer, Förlåt om jag hoppar in Hårsta kommer faktiskt med en liten rättning av sig själv uh, Ett av fem är lika med En miljon sexhundratusen om jag läser det där rätt, bara Ja, fortsätt Ja yeah. Eh, Superman mm. oh, Ser man ju som Louis Lane, det är liksom, man ser dem två tillsammans Även om vi, många som vi har Läst till exempel, så har ju hon oftast Blivit dödad eller liknande Men man ser ofta de mm. två som tillsammans Man ser alltid dem som ja. ett par Och det är det jag tänkte kolla med dig Vad finns det för schyssta singlar som du tycker men alltså, jag tänker så här att alla Alla singlar jag kunde komma på Eller alla människor som jag satt och kollade upp mm. Och grejer och liksom som, som jag ofta läser eller som jag ofta Spelar eller kollar på mm. Har ju på något sätt i något Universum en counterpart mm. Ändå Men jag har ju till exempel vi säger Den första som dyker upp i mitt huvud är ju till exempel Du har ju Harley Quinn till exempel mm. Hon hon, det finns ju universum där hon är själv. Ja. Yeah. Eller Jokern har dött eller Jokern har försvunnit. Eller hon har helt och hållet släppt honom och dragit vidare. Liksom, för att leva sitt eget liv. Mm. Eh, så att därför är det lite farligt att vandra runt här. Känner jag. Eftersom att det, i någons universum så har ju alla någon. Mm. Kan jag nästan tänka mig. Dock den som stack ut till mig. Som jag faktiskt inte har sett ihop med någon åtminstone. Är ju Poison Ivy. Mm. Och där jag har, jag, mot... har jag inte sett ihop med någon i alla fall. Jag kan ju direkt krascha den och säga att hon har ju varit med Hardy Quinn. Ja, okej. Okay. Ja, men, men inte i något universum som jag har läst. Så skit ner dig på en gång. Nej, jag håller med där. <laughs> ja, men kom med en bättre då för fasken. Hulken. För Hulken, förutom i Old Man Logan. För Hulken, han kunde aldrig ha en flickvän. Eftersom i, då skulle ha dem pippa så skulle de få en barn Och det ville han inte. Han ville aldrig före vidare. I, mm -hmm. det är därför det är lite Old man logo, Jag drar lite. För han pippar med sin kusin. De var ju aldrig riktigt Exakt. tillsammans. Utan de, han avlade vidare sig. Det betyder inte att de är ett par. För de är kissing cousin bara. Om man ser det så. Vad hette det? Kissing, kissing cousin. cousin. Ja. Okay. Pussande kusiner. Ah. <laughs> ja ah, ah, Okej, okay, så. Du tänker så. Okej, okay. ja. Ah, yes. Mm. Dirty nasty cast <laughs> Ja okej okay, ja. Men det är samma sak Jag ser ju Wolverine Logan som en singel För han har ju mm. haft så här Brudar och sånt Men de lyckas ju alltid dö Och liknande så. Men han Han vill ju vara singel med Dessutom Om du nu ska vara sån Jag menar han vill ju vara svår Och hård och konstig Så att, och det är lite samma med Batman med mm. ju Alltså jag hur mycket, hur, mycket, hur mycket flickvänner Eller sambos Eller liksom Han än har mm. Så blir det liksom och jag är tung och jobbig Så försvinn Typ Nu ska vi trycka hårs där Hulken har en flickvän i första filmen Innan han utvecklade sin hulken-effekter Nej, Bruce Banner hade flickvän Hulken hade ingen flickvän Boom, 1-0 till Nico Jävla vilken tur du har då Nu vill jag ha några effekter Där vi hörde applåder Vad heter det Men det är som du sa Wolverine att han ser ofta en han var ju gift allting, han var ju deep in that shit. Mm. Så jag anser ju, hade han fortfarande haft sin fru, då hade han varit lycklig. Men det är ju för att han är så jävla bitter och sånt. Men jag tänker, mm. Deadpool och han haft sin, jag vet att han och döden flörtar ofta, men har de någonsin varit tillsammans? Eh, inte som jag har läst. Eller alltså, de är ju väldigt, väldigt nära i vissa av serierna jag har läst i alla fall. Alltså, just så pass nära att döden typ längtar efter tills han ska vara nära döden igen mm. eh, lika så eh, längtar ju även Deadpool att typ blåsa huvudet av sig själv så han faktiskt kommer dit mm. men han kommer de är ju aldrig riktigt tillsammans eftersom att de aldrig de får ju inte jättelånga stunder tillsammans som man säger så då Nej. så att jag skulle väl inte räkna dem som att vara tillsammans utan det är ju en flyktig eh, flört mm. Spiderman då vad tycker du om honom då tänker väl... du dra något så här mumbo jumbo nu och säga att det inte räknas när han är tillsammans med oh, vad heter hon då? Mary Jane eller tänker du på honom Mary Jane det? tack eller med vad heter den andra? Stacy Vad heter hon? Mm. Inte Stacy Graham vad heter hon? Ja, Stacy bla bla bla. En av dör ju så där skjuter sig ja. på en gång. Men jag har för mig att det tog slut mellan honom och Mary Jane, Mary Jane också. Det kanske det gör faktiskt. Jag har faktiskt gjorde det. För att, jag, I filmerna tar det slut i alla fall. Jag har fram att det gör likadant i uh, serien också. Men jag har som sagt, jag tycker inte om Spider-Man så är jag är inte jättekoll. Men där är likadant, även om han är singel, så ser jag honom mm. med Mary Jane. Och det är så här. Ja. Hur man ser sina olika singlar. För Batman, Wolverine Deadpool och sådana här Hulken och karaktärer ser jag alltid som Liksom singlar. Även om mm. de har partner någon gång i framtiden. Eller mm. Iceman som jag håller på att läsa nu. Där han har kommit ut som homosexuell. Men hittills det jag har läst har han inte någon pojkan eller något. Och jag ser honom som en ungkarl, liksom singel. Första mm. Mm. har en poäng också. Ghost Rider har ingen flickvän. Jag har nog aldrig sett honom, haft någon heller. Nej. Men då har jag då också i stort sett bara sett honom i filmen, tror jag. Ja, jag har sett första filmen jag såg aldrig, den andra och jag har aldrig läst dem så jag vet faktiskt inte. Mm. Eh, jag vet ju att, eh, hint, hint eh, lite framåt, att du Punisher. Mm, han blir singel. Har, har han, nej men jag tänker mer så här, har han någon flickvän eller har han någon som han liksom springer stadigt med? Eh, tills de blir skjutna ja. Det är hans, <skratt> hans, fru och barn blir skjutna det är därför ja, han blir Punisher. Jo, <skratt> Det var det jag försökte liksom så här. Jag antar att han blir punisher efter att de dör tänkte jag så ja. jag tänkte liksom om han får någon efteråt eller han liksom så här jag vet jag... upp sig nära någon annan. Jag tror inte det när vi så jävla bitter över det där så han ska ju bara döda. Och det är ju samma mm. sak med span som är skitbra i berättelse. För han Sparn han dör blir förrådd av en snubbe, en maffiaboss tror jag det. Mm. Och mm. han är så förälskad i sin flickvän Så han gör en deal med djävulen Att ta mig till jorden Jag liksom tar offer till dig Bara jag får vara med min fru igen Så han Så djävulen men Skriver på kontrakt det här klassiska Han kommer tillbaka till jorden Det visar sig att Han är, är lite såhär deadpool Helt förstörd under masken Plus att det har gått så pass långt Flera år Så hon har gift sig med hans bästa polare så Han är också oh, singel. Boom, nej! Mm. Så han har ju liksom efter det liksom djävulen bara gjorde helt fel för honom och så nu slåss han ju mot djävulen och allt sånt där och tittar och datan och går ut badge crazy och döda folk. Och det är det jag tänkte ta nu istället för bara att blöffa med vad vi ser som singlar. Berätt mm. sig single, berätt sig jämfört med de som har partners. Mm, vad mm. tycker du om de olika berättelserna? Rent generellt så har de en partner så blir det ju genast en. Tyngre historia skulle jag säga. Mm. Lite grann. Alltså just det här när de faktiskt kan spela på, eh, spela på att det finns någon där. No alltså det finns ju en svaghet då mm. hos den personen lite samtidigt. Mm. Som gör att de blir lite mer verkliga på något sätt. Mm. Eh, för jag vet att till exempel Deadpool läser jag ju. När jag läser Deadpool mm. så är det ju bara för att få meningslöst dödande. Eller meningslöst historieberättande. Mm. Eller bara allmänt galenskap, liksom. Men, men det är också för att det finns ju egentligen. Han har ju ingen svaghet. Nej. Jag har inte träffat på någon historia än. Kanske. Ja, jag har någon, tror jag, där han faktiskt får tillbaka sitt utseende. Så att han kan, är rädd för att förlora det. Men. Nej. Annars så har han ju verkligen ingenting att förlora. Nej. Så det går ju liksom inte att stoppa en sån människa. Nej, Och lite så blir det ju med de som faktiskt inte har. En, det behöver inte vara en flickvän, det kan ju vara en familj Det kan ju vara alltså vad som helst mm. Så blir det en annan typ av historia Eller åtminstone ett annat typ av berättande även, alltså det, Och det appliceras ju även i filmer Och det appliceras mm. ju i serier och i, i, i, Alltså allting mm, precis. Ja men det blir som en annan risk De liksom utsätts för För det är sån mm, Punisher mm. som du tog upp Han är ju inte rädd att döda eller dö Eftersom hans familj är redan dödade så han exakt, är inte rädd exakt. att gå in där. döja så döja. jag. Batman likadan. Men tar vi Superman till exempel. Han har ju Louis Lane och måste skydda henne. Han är världens mäktigaste men han är svag eftersom han måste skydda henne. Och det är ju det som jag gillar med Batman. Han bryr sig inte riktigt. Visst när han är Robin så är det ju lite så. Men oftast är det inte. Men det är så här, det sämsta från Batman vs. Superman. Dawn of Justice är ju bland annat det påtvingade gullig gullandet mellan Superman och Lois Lane. För man, bara, eh, man fattar att hon kommer ju vara så här, bara en riskfaktor. Och sen kommer mm. man ju till det absolut sämsta som du sa med den här familjen. När Superman bara... Oh, Marta! Why did you say Marta? Man bara, men skjut dig själva Det är så jävla dåligt. Så jag tycker jag tycker bättre om berättelser... Om det är superhjältar och sånt där om Batman och liknande... Då vill jag inte jag ha några partners, jag vill att de ska kunna gå badshit crazy och dö dem så dör dem. För då är jag rädd för den karaktären, jag skiter fullständigt i deras såhär, och partners dör de så dör de fine. Men det är själva karaktären jag är rädd för och de utsätts sig mer för risk om de inte har någon annan att passa sig för. Jo men precis, och då behöver de ju bara skydda sig själva, eller de behöver ju bara ha en plan för dem. Mm. De behöver inte... Det, det blir liksom... Hårsta nämner det också. Uh, oftast så blir det bara det som hela storyn handlar om. Att skurken försöker döda partnern. Och, mm. Eller familjen då om man nu ska slänga in det. och Det blir ju jätte... Uh, tar de den historien. Alltså just det här att... Okej, okay, de blir kidnappade. Shit, hjälten måste göra allt den kan för att rädda den personen. Mm. Då, då, då köper jag det inte alls. För då, då blir det ju bara tråkigt genast. Nej. För att de hade kunnat göra... Man måste kunna distansiera sig på något sätt ifrån dem. Det är därför de är en superhjälte. Mm. Det är ingen som ska veta om deras identitet. Men det blir ju en helt annan historia då. För då, då finns ju den möjligheten genast. Att de kan skada någon i närheten eller någon som inte har superkrafter. Mm. Då finns det ju genast en jättestor hållhake på dem. Mm. Och jag tycker... eh, Hårsta har även Batman har ju faktiskt Alfred. Nej, Alfred har Batman. För Batman han är, inte, han är inte rädd att dö. Men Alfred är rädd att Batman dör. Det är stor skillnad. Ja, det är sant. Det, det håller jag med om. Men och det är det jag tänkte ta upp nu på en gång. Har funnits historier där Alfred blir kidnappad också, va? Jo, precis. Men det är ju det som jag tänkte ta upp precis. Att det är det som jag gillar med karaktärer som är helt inställda. Att jag inte är rädd att dö. För då kan man ta den där twisten. Att helt plötsligt utsätts de för den där faran. För hade mm. det varit Batman och Louis Lane. man bara, det här har jag läst hundra gånger. men alltså helt plötsligt försvinner Alfred. Ja, men då får man den där twisten. Och det får man ju en större... Så här, det ger en större tyngd än vad någon annan hade gjort det. För man har inte läst det om och om igen. För man är ju beredd på om han är rädd att dö. så visar sig, nej han har ju faktiskt någon att sig om. Då blir det ju helt plötsligt mm. en stärkare berättelse. Mm, mm. Så jag tycker singlar all the way. Ja, men, men samtidigt så kan jag, jag kan tycka att eh, jag kan tycka att det är väldigt intressant när det är fler. För den här mentaliteten kan du ju ändå lägga på... Om det finns fe, fler karaktärer också bara. Mm. Alltså det behöver inte vara familjemedlem heller utan det räcker med en nära vän. Mm. Alltså för att få just dynamiken emellan två stycken människor. Mm. Kan liksom, det, för historien kan bli så mycket bättre om det finns fler in, inblandade också. Mm. Det är ju inte bara dåligt att det finns en, en familjemedlem eller en, en partner eller vad som helst. Utan det, det kan ju faktiskt göra någonting till historien också. Mm. Får de ju inte ba, då också får de ju inte bli, alltså, bara meningslösa dockor. Mm. Som ska liksom, åh, oh, kidnappas hit, åh oh, nej, kidnappas hit. Eller, åh oh, nej, vi låser in dem i en liten bunker så att ni inte ska bli kidnappade av någon. Alltså... Det får inte vara den typen av karaktär utan det kan ju faktiskt vara en som hjälper till eller som bidrar Eller som faktiskt alltså, även hjälper historien framåt mm. Då kan det ju funka jätte jätte bra Men det är en fin balansgång där för det blir väldigt lätt att de blir just bara enkla mål om man säger Men det är, om man går utanför det här som är superhjälte genrerna Då gillar jag istället när det är familjer Om vi tar mm. som The Walking Dead till exempel där familjen måste försöka överleva Eller det Last of Us När Joe liksom, och Ellie träffas för första gången Och de är inte släkt eller någonting Men de får det här bandet som en fader och dotter Även om de inte har det liksom, blodsbandet Och det växer mm. fram över hela spelet Och så blir det helt plötsligt mycket mycket bättre För att de har varandra Så, mm. så fort man kommer bort från och det Då tycker jag att man bygger mycket mer på det och det blir mycket, mycket mer intressant. Så vad tycker du då utanför? Ja, du tänker alltså utanför världen där det finns superkrafter. Mm. Då, då är det klart, då är det ju mycket bättre. Eller alltså, mycket bättre. Då funkar det ju på ett annat mm. sätt också. Då, då är ju alla lika sårbara dessutom. Och då kan det ju bli, bli väldigt mycket intressantare om inte allting handlar om en och samma människa. Mm. Så att utan helt utan superkrafter, då är, det, då är det bra med fler, ska vi säga, huvudpersoner till mm. exempel. För att få liksom för att få lite utspritt eller få liksom lite karaktärsuppbyggnad och lite hela den biten. Så är det väldigt mycket enklare om det är fler mm. än om du ska stå där med en enda person på scen. Eller på liksom bilder utan som ska liksom försöka bygga upp sig själv på något vis. Då. Och det kan ju bli svårt om det inte är sjukt bra skrivet eller sjukt bra dialog eller monolog heter det väl då snarare när det är bara en mm. person som pratar. Men det så att helt utan superkrafter då kan jag nog hålla med om att då, då behöver det vara lite fler istället. Mm. För jag tänker ju den här serien som du läser Runaways den ja. måste ju vara bra mycket bättre tack vare att det är föräldrar mot barnen än att det hade varit random vuxna mot random barn. Så blir det ju en helt annan dynamik ja. liksom. Absolut. Det, där håller jag med om att just i, i den serien så är det ju väldigt, väldigt intressant att det handlar om, alltså att det, även om det är storskaligt slagsmål det här ändå i slutändan, mm. så är det ju fortfarande föräldrar. Alltså generation mot generation om man ska säga mm. så då. Så att hela, hela den här tanken kommer ju ändå in så här. Det här är ändå min pappa som jag nu precis klappar till rakt på käften till exempel. Mm. Eller så. Det, det, det är ändå ett steg till där i huvudet innan. Där liksom så här. Bör jag göra det här? Hur ska jag göra det? För, alltså för att. Jag kanske innerst inte egentligen inte vill ha hjälp den här människan. Nej precis. Utom jag måste bara skydda mig emot den. Mm. Så att. Ja det. Då är det väldigt, väldigt intressant. Ja, precis. Men det är samma sak som i Lock and Key som vi läser. Där det just handlar om en familj och hotet mot familjen. Kanske inte så här mm. direkt, men ändå så här det är grejer som händer runt om dem. Och man är ju livsrädd just vad kommer hända med de här barnen och sånt. Och det är ju det som gör så mycket bättre. Det hade ju inte alls varit samma sak om var bara, bara oj, det flyttar in en singelsnubbe inne i huset. Jaha, uh -huh, whatever. Men just nu är det så här familj och hela det där. Det är ju det som gör allt mycket, mycket mer intressant. Så vi kan väl helt enkelt säga att superhjältar ska vara singlar och utanför det så är väl familjedynamiken mycket mer spännande. Ja, oh, men det, det håller jag med om. Mm. Så länge man inte skriker Marta! Uh! Så kan vi väl alla överens om att det är bra. <här> men det, det är ändå kul att de har kodord sådär. Mm. i själva. <här> <här> det var väl det vi hade i ämnen. Mm -hmm. Vi fick ett lyssnarsvar svar här av Christopher Horsta som var rent spontant skulle jag säga att piratkopiering har minskat eller ändrat sig väldigt mycket i alla fall. Nu när vi har alla streamingmetoder både lagliga och olagliga sen är det lagliga sidorna kanske snabba på att lägga till nya filmer och serier. Då inte det laddas ner och kopierat till cd på samma sätt som idag så är det nog. Jag tror ingen vad jag vet som håller på med cd-kopiering. Allt är typ streaming nu för tiden. Men det är ju mycket tack vare Spotify och liknande att allt kan kopplas in i till bilen och liknande. Mm. Nästa vecka då. Så ska vi prata ämnena här: motorcyklar i nördvärlden. Vi ska ta upp de fem coolaste knuttarna. Och lota det. Vad gör du med all Det mm. Ska bli intressant. Och alla avsnitt hittar ni på bloggen abitavnördines.blog.se Ni hittar oss via Facebook facebook.com slash äh, Och Ni kan ju helt enkelt följa oss På Twitch live Varje måndag från 19.00 Twitch.tv slash Men Som sagt som var vanligt Vi sitter gärna Kvar ni som tittar live för vi ska ju snart spela in Abon Comics och i andra så Hörs vi nästa avsnitt igen ha det gött. Hejdå. Tjängeläng.